Ne felejtsék, hogy kivételesen a jövő héten kedden lesz a nagyon messziről jött ember, mához egy hétre, tehát 2018. március 27-én kedden este fél nyolc órától. Kedden március 27-én egy hét múlva nagyon messzire jött ember, a sorozat valószínűleg utolsó előtti adása, az utolsó adásra 9-én hétfőn kerül sor. Ma 2018. március 20-a és 4 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a két minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és a János műsora. Március 27-én, kedden este fél 8 órától nagyon messzire jött ember, Bakácssal, Filipovval önökkel velem. A belépés díjátalan Aquarium Club volt lokál. A kiszkével Két is egy helyen Ennyi a társaság miatt Igen, egyhogy jó napom legyen Egy a rossz időkre kell Egyhogy jól aludja kell Már az ágya is kemér Ide a a Tegnap Szigetvári Viktor hívta fel a figyelmemet az azonnali pont hú írására, később Horvátor is betelefonált, aztán a műsor után megismerkedtem a történettel, és egy tízes kállán tízesre háborodtam föl. Anélkül, hogy részletesen elmondanám, hogy kivel, mikor beszéltem, Dobrev Klárával, Gyurcsány Ferenccel egyszer, Dobrev Klárával többször is egy hosszabb beszélgetést folytattam még Sifer Andrással. Ezeknek a beszélgetéseknek az információ tartalmát, miután nem a nagy nyilvánosságnak szánták, nem mondhatom el, de... Mindent elkövettem annak érdekében, hogy bekövetkezzen az, ami az egyenes beszédben tegnap bekövetkezett, független attól, hogy amit Vágó Gábor vasárnap elkövetett, annak a reparációját hétfesten egy tízes skálán, szerintem a tévedés minimális kockázatával nagyjából kettesre tudta megvalósítani. Itt most páros leléptetések következnek az alábbi sorrendben. Gyurcsány Ferenc a viszki miatt véletlen őszintén megfúrta az együttműködést, írta a valamikor Fidesz párti ma már ellenzéki dévényi István. Írása minősíthetetlen, de hangulatkeltésként felolvasom. Megvolt az ellenzéki pártok Első Valudinak tűnő megbeszélése, a DK az és az LNP vezetői ültek le egymással tanácskozni. Amit a megbeszélés utáni röpke nyilatkozatokból össze lehet rakni hogy Gyurcsány Ferenc épp az ellenkezőjét mondta még március 15-én, most ott tart, hogy a DK nem egyeztet a jobbik, miközben az LNP mindenkivel egyeztetne, a jobbik ugyanakkor nem ment el a vasárnapi találkozóra, viszont szélbenett ma tárgyal von a Gáborral, ez tegnapra vonatkozott. Kicsit Kusza viszont a háttérben ottunk hogy egyre több kutatás szerint komoly választói akarat mutatkozik az ellenzék összefogásra, mivel a azt mutatja, hogy összefogással akár a kormányváltás is elképzelhető lenne. Hogy az egyes pártoknak miért nehéz összefogni bizonyos másik pártokkal, arról már elég sok elemzés született, úgyhogy én most inkább visszakanyarodnék így a Dévény Istán a vasárnapi egyeztetéshez, annak is a végéhez, amikor Vágó Gábor a DK székházából kívut az utcára a sajtó képviselőt, majd azt mondta, köszönük a meghívást, a DK-nak értékelik a gesztust, és azt is, hogy a pogácsa csak közepesen volt száraz, viszont gyurcsány Ferenc vendéglátóként hagyott némi kívánnivalót maga után, Úgy, mint ha én mondjuk részek vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetni az minimum, hogy őket is megkínálom viszkivel így Vágó Gábor. Értjük ugye, teszi fel a kérdést Dévénye István, majd az alábbiakat írja. Gyurcsának ennyi az egész, jó bulimóka, kicsit szórakozni a pártokkal, a választókkal, ide egyet, uda egyet, majd mindezt leöblíteni néhány viszkivel, és veszte támasztani a nert teljes erővel balról a végsőkig. A írásnál születtek még alávalóbb és még minősíthetetlenebb írások. Az Aristo blog, az átkozott pia, az átkozott pia címmel ír. Ennek csak egy részletét olvasnám fel. Ami azt életi, Feri láthatóan tök részek volt, elfelejtette mondani, hogy a műsor 14 éven aluljaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Tehát olvasom. Ami azt életi, Feri láthatóan tök részek volt, többször megtántorodott, és a pulpitusba kellett megkapaszkodnia, hogy ne fekve folytassa az orációját, de mondani valóját tartalmják nem befolyásolta az állapota, mindig hülyeségeket szokott beszélni össze-vissza. Nem csak nekem tűnt fel a dolog, maga a Macska vágó Gábor is úgy látta a dolgot itt jegyezzük meg, hogy Vágó Gábor abszolút tapasztalat szakképintének számít ez ügyben, ő is közismert alkohológus, nem annyira a állapota ütötte szível, látott ő már olyat, hanem az, hogy őt nem kínálta meg. Ez a vágó egyébként bennem az arcszőrzete alapján azt a benyomást kelt, hogy Szálvador Dali és egy huszárőrmester őrmester szerem ez most mellékes. Az elmaradt kínálása megsértődött LNP, aztán kis vonult, és az utcán tartó sajtótájékoztatót, amiben az volt a legjobb, hogy semmi sem lehetett hallani a forgalom zajától. Egyszer még egy mentő is jött szilinázva. már azt hiszem Ferit viszik a detoxba, de nem. Csak a tökéletesen dőlt magyar egészségügyi végvonaglásainak egyikét láttuk nyilván. Mai hír, ez szintén tegnapi írás, hogy Feri első komolyékja a Gréci azt nyilatkozta, hogy beperlik vágót a lehető legszorosabb ellenzéki összefogás egyében természetesen, hiszen a bíróságon szokott a szíva szívvel összeborulni a fenti kijelentés kapcsán az majd egy roppant izgalmas szakértői probléma lesz pár hónap múlva a bíróságon, hogy miképpel lehet próbaj kontra bizonyítani egy sokkal régebbi tintázást. A legjobb az lenne, ha a balesetvédelmi okból ezután minden összejövetel előtt megfújnak a szondát, és aki nem elég részeg, azt kizárnak. Egyelő esélyek ugyeber. Lelki személyeim előtt pedig már megjelent ez a vég áprilisi nap, amikor már túl vannak az izgalmakon, leülhetnek a kertben, és még a Tarja vidáman duhajkodnak együtt, távol a kantikameráktól. Ott majd bármilyen nyilatkozat is belefér, szép idő lesz, és tiglicek között hatázják hosszá, majd a falu felett már alig az az átkozott Pia, Aristoblogol. Valami erő, csak menni, de bárhol hely Napok óta rosszene szót Összetörtem a rádiót Blúza kedvem, de senki se hangolt rá Némileg felbontva az időrendet idézném tegnapról Várnai Lászlót, hajdan volt LMP zugló önkormányzati képviselőjét. Jég, jég is egy helyen, ennyi a társaság miatt, igen. Egy, jó napon legyen, egy arossz időkre, egy, hogy jó aludja kell, már az ágyon is, kemény, ide, mint a jég a viszkiben. Az alábbiakat írja Várnai László. Most komolyan mennyit ártanak az ellenzéknek az ilyen ostobaságokkal? Annyira biztos nem volt gyurcsány mint Ungár a Momentum táborában. Ki a bánat döntött az LNP-ben arról, hogy nem a tag, a nem tag? Ki a bánat döntött az LNP-ben arról, hogy a nem tag, nem frakciók tag? Még csak nem is pártag vágó Gábort kell elvinni egy pártárgyalásra, és a 20 éves Ungár tárgyaljon a vérróka gyurcsánya. Nem volt a tárgyalás az alkalmasabb, bölcsebb, fajsúlyosabb ebben a frakcióban, az elnökségben. És pont ő vágó szól be, akit két napig az egész LNP meg a fél ország keresett, majd Nyuszi piros szemekkel kuncsóval közölt hogy elveszett a telefonom. Ennyi. Eközben két hetek kértem tőle, mint a zuglói átláthatósági biztosától egy önkormányzati szerződést, nemhogy a szerződés, de még csak egy válaszlevelet sem sikerült produkálni a két hét alatt. Így Várnai László a Facebookon. Tényleg csak exhibicionista szájkaratésokból áll az egész ellenzék? És ezek való, mind zuglóban landolnak. Egy a társaság miatt, mm, igen, egyhogy jó napom legyen, és akkor menjünk vissza az eseményekhez, és vegyék nagyon komolyan, amit mondok, a tévedés minimális kockázatával. Vasárnap összegyűlt az LMP a PM, MSP a DK-nál egyeztetni valamiről. Erről az azonnali.hu számolt be. Az Elempis Vágó Gábor a 444 nek sérelmezte, hogy a DK közepesen száraz pogácsával ugyan megkínálta őket, de a Gyurcsányféle viszkiből nem adott a jobbik nem ment el az egyeztetésre. A 444 élő közvetítését később mentette meg az estét az UNALomtól a Lenti videó óta annak a 6. percétől érdemes nézni, hogy gyercsányféren sajtótájékoztatóját követően a Vágó Gábor belép a DK sajtószobáltajá, hogy lehívja a saját, az lehívja a sajtót a DK irodájának helytadó terész épületeli. Ugye az történt, hogy volt egy sajtótájékoztató, ahol Gyurcsány Ferenc beszélt, majd megjelent Vágó Gábor, és lehívta a sajtót. Hát, hogy miért? Az nem egészen tiszta, um, és egyre bonyolódik, de leginkább úgy tűnik, hogy ne dékás paravánok előtt kelljen nyilatkozni a Ungár Péternek és Szél mert hogy ott egyébként le négyen álltak az LMP-ből, de hárman biztosan Vágó Gáborral, de Vágó Gábor és a negyedik személy nem szólalt meg, Szél Bernadett és Ungár Péter beszéltek. A 444.hu videósának, aki egyébként kérdéseket is feltett Vágó Gábornak, együtt haladtak le a DK Terészkőrúti irodájából, egészen a Terészkőrútra, és ott beszélgettek egymással. A beszélgetés egy részét, nem bejátszva a videót, amit egyébként megnézhetnek, most felolvasnám a Kerifej Jancsiban 7 óra 14 perckor március 20-án 2018-ban. Az LNP Kecskeméti jelöltje a 444 riporterének azt mondta, hogy köszönik a meghívást a demokratikus koalíciónak, megsüvegeli a gesztus és a pogácsa is csak közepesen volt száraz, de még hagy némi kívánivalót valót maga után a vendéglátó Gyurcsány Ferenc viselkedése. Ha én mondjuk részeg vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkínálom viszkivel. A 444 riporterének kérdésére, mi szerint, hogyan érti vágó a részegséget Gyurcsány esetében, a politikus azt mondta, azt mind fizikailag, mind a szóátvít értelmében komolyan kell venni. Szerinte az az alázat, ami az LNP-ben a párt komfortzónájából meg megvolt, akkor, amikor leült tárgyalni a baloldali pártokkal a koordinációról, Gyurcsánynál csak mérsékelten volt tapasztalható. Szia Bernadett, az LNP miniszterelnök jelöltje a balos egyeztetésről azt mondta, továbbra is kitartanak a teljes koordináció mellett. Örödöm, törödöm, törödöm. Szeretném elmondani önöknek a 444.hu, ahol Magyari Péternek, aki az összefoglalót írta, küldtem tegnap egy SMS, de a filabotját nem mozgatta. Én a magam részéről csak a tisztesség okán kerestem meg őket, mert szeretném volna megkérdezni, hogy a 444 két dolgot hogyan képzel. Először is hogyan képzeli azt, hogy a Facebook oldalán erről az eseményről így számoljon be, fogos mit Mária fia és apró piroska veje. Nézzék, az a sajtóorgánum, amely kattintások kedvért. a tegnap előtti találkozót úgy kommentálja, pontosabban mondva címében így hozza, kezetfogó mári Mária fia és apró piroska veje, apák és anyák bűnei után szabadon ez a címadás minősíthetetlen nép elleni támadás. Ilyen nincs a büntető büntetőtörvénykönyvben. De aki azt gondolja, hogy ez jó pofa, az más botorságokra is képes. Mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezemben van? Kezet fog mit Mária fia és apró piroska veje és alatta a fénykép. A másik dolog, ami legalább ilyen fontos, sajtóetikailag pedig még inkább. Szeretném önöktől megkérdezni, egyedül -egy költői módon nem biztos, hogy ma be fognak tudni telefonálni, mert a mai misor 9 óráig tart, Hajós András végleg távozott a fedélzetről, a búcsú Szimfónia elkezdődött, egy szereplővel immáron kevesebb, Szegeden lépett föl és nem tudta biztosítani a jelenlétét 9 órára, és miután ez a harmadik ilyen szereplés volt, nagy tisztelettel, tényleg nagy tisztelettel elköszöntünk egymástól, vele ebben a sorozatban többet nem találkoznak, és hogy mikor beszélgetek vele legközelebb, azt az Úristen tudja, én pedig nem. Ugye a fenti párbeszédet idéztem a pont ról amit hozott az hú és önök meg tudják nézni a Facebookon a videót. Utána volt egy kb. 15-20 perces sajtótájékoztató, amit a 444.hu közölt a Terészkör úton. Ha azt a találós kérdést teszem fel, hogy a 444.hu videóriporterek egyébként a Lépcsőházban föl tudott tenni kérdést, vajon megkérdezte a jelenlévő Vágó Gábortól, hogy miért is tartják ezt a sajtótájékoztatót a Terészkorúton, illetőleg ezzel összefüggésben, vagy ettől teljesen függetlenül, immáron nagy nyilvánosság előtt, és nem kettesben a lépcsőn lefelé haladva, amit aztán később hihetetlen bátorsággal közzétett a 444.hu, fenntartja-e azt az állítását, hogy Gyurcsány Ferenc részek volt, vagy valaki részek volt, és emiatt el kellett hagyni a DK-nak az irodáját, akkor önök végignézve a videót tapasztalhatják, hogy ilyen kérdés nem hangzik el. Azt gondolom, hogy a 444.hu amit ártani tud, Ebben a politikai mezőben, és nem az ellenzéknek, egyáltalán a politikai újságírásban az felülmúlhatatlan. Részint ez a címadás, kezdetfogos, mit Mária fia és aprópiroska veje. Másfelől pedig az, hogy hihetetlen a nagy nyilvánosság előtt nem kérdezi meg azt, amit egyébként négy szemközt elbeszélgetnek vágó Gáborral, aki egyébként aztán este visszavonja. Fogalmam sincs, hogy vajon ezt követően ismét visszamegye, csak emiatt a lépcsőházba, a 444 videóriportere, vagy riportere és vágó Gábor, hogy még egyszer lebonyolítsák ugyanazt a beszélgetést, hogy helyreállgítsák azt, amit megpróbált egyébként helyreállgítani. Több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel vágó Gábor. Most ennek a valószínűségét önök is kitalálhatják. Semmilyen pikkelés nincs bennem a 444.hu kapcsán. Ez nem Ferencváros következménye. Bár nyilvánvalóan sokan összefüggésbe hozzák ezzel. De hogyha önök józanul gondolkodnak, nem viszki értelemben, és próbálnak elvonatkoztatni Gyurcsány Ferenc személyétől, egyszerűen csak a tisztességen gondolkodnak el. Tehát azon kívül, hogy semmilyen bizonyíthatósága nem volt annak, amit mondott Vágó Gábor, ennek aztán este ékes tanuljelét adta. De az, hogy a 444.hu erre nem kérdezett rá, Vágó Gábor pedig a sajtótájékoztató alatt végighallgatott, egyetlen mukkot nem szólt, csak hihetetlen szemeket mereztett, az páros leléptetés, mind a 444.hu, mind Vágó Gábor részére. Azt pedig, hogy Szél Bernadett vajon utólag, vagy Hadházi Ákos mit mondott? Bágó Gábornak már azt követően, hogy látták ezt a videót, az többé-kevésbé el lehet képzelni akkor, amikor egyébként este megjelent az ATV Egyenes Beszéd stúdiójában. Minősíthetetlen. Az, hogy ez egyébként a Fidesz malmára hajtja a vizet, szíves elnézést a műsor 14 éven aluliaknak nem való kibabrált kurva értelemben, mértékben nem érdekel. Az, ami történt vasárnap, az akkor is igbe kiáltó bűn a szó szoros és a szó átvét értelmében, ha nem lennének április 8-án választások. Hol van itt az emberi tisztesség? Hol? Lehet utálni a Gyurcsány Ferencet, de akkor legközelebb egy riporter menjen oda, amikor ott van a helyszínen, és a mikrofonja mellé tegyen egy alkoholszondát. És ha az elszíneződik, aki kérdezze meg a hajdal volt miniszterelnököt, hogy miért ivott. De ez az együttműködés, amely akarva-akaratlan létrejött Vágó Gábor LMP. és a 444.hu között ez a tengely, ez engem nem érhet el. Én ettől elhatárolódom, csak az a kérdés, hogy én belga hova menjek? Hova álljak? Tegnap kértőlem tanácsot Dobrev Klára és kértőlem tanácsot Gyurcsány Ferenc, de természetesen nem adtam tanácsot, hogy jövök én ahhoz, hogy egy ilyen szituációban tanácsot adjak, csak a felháborodásomnak adtam hangot, a szolidaritásomról biztosítottam őket, akár alkoholos befolyásoltság alatt áll Gyurcsány Ferenc, akár nem és a Sifer Andrással való beszélgetésben is szó esett erről, aztán, hogy az született, ami született, ahol semmi közöm nincsen, hiszen egyébként tegnap az alábbi szöveg jelent meg a Demokratikus Koalíció honlapján. Vágó Gábor nem nevezte meg, hogy kire vonatkozott tegnapi igaztalan állítás, amelyet az ellenzéki pártok tárgyalása után tett. Az LNP politikus a vendéglátóiról beszélt. És csak Gyurcsány Ferenc és vagy Molnár Csaba lehetett. A DK elnök és vezető alelnöke becsületében sértve magát Vágó Gábor hitvány hazugsága miatt, ezért Gyócsány Ferenc és Molnár Csaba jogi Vágó Gáboron, Gréci Zsolt szóvivő Demokratikus Koalíció. Nem sokkal ezután Vágó Gábor, akit még bajon elérte már Szélbenadett, vagy sem, a Facebook oldalán a következőket írta. Tartozunk az országnak és a választóinak a józanul és felelősségteljesen az ország jobbítására és együttműködésre. Törekszünk nem elég tételel kell fenyegetőzni, hanem jövőt mutatni a hazának." Erről a Facebook bejegyzésről egyébként emlékezetem szerint a Rúnai Egonnal folytatott beszélgetésben egyáltalán nem esett szó, hogy egyébként a 444 felelősségéről és felelősség nem vállalásáról sem esett szó. Ott más dolgokról esett szó, aminek van jelentősége, de teljes egészében mégis itt szeretném ezt megjeleníteni, anélkül, hogy vonagáborral elnézést Vágó Gáborral, Gyurcsány Ferenccel akarnék beszélni, Gyurcsány Ferenccel egyébként holnap reggel, nem sokkal félkilenc előtt egyébként is beszélni fogok. Tehát még egy lapáttal rátett Vágógából, hogy vajon mitől jött hirtelen rá estére, arra, amire rájött. Azt nem lehet tudni, önök minden esetre megnézhetik ezt az ATV hollapján. Olvasom, amit az ATV erről ír, engedélyt nem kértem ezeknek a bejátszásoknak a hangbeli közlésére, ezért itt kalusz felvételeket nem adok le. Ezúton is, bocsánatot kérek tőle, ha bármikor is megbántottam volna, akár a múltban, akár most jelentettek ki a műsorban, az egyenes beszédben Vágó Gábor. Amikor Rúna égon a tegnap esti tárgyalást követően elmondottakról kérdeztem, mint ismert Vágó azt nyilatkozta a megbeszélés után, hogy ha én részeg vagyok és meghívok barátokat otthonra beszélgetni, az a minimum, hogy őt megkínálom viszkivel. Az elempis politikus a műsorban elmondta, elsősorban a szellemi részegségre gondolt, mégpedig annak kapcsán, hogy a DK vezetői szerint egyszer azt üzenték hogy nyitottak a jobbikkal való tárgyalás, aztán az, hogy mereven elzárkoznak ettől. Bocsánatot kér. A búcsorban elmondta, hogy elsősorban azért kér bocsánatot, mert úgy érzi, hogy ez az egyetlen útja, az egy együttműködés folytatódni tudjon. Hozzátett az LMP politikai közösségétől is bocsánatot kell kérnie, mert ők jövőpártiak megjegyzése pedig inkább a múltra vonatkozott. Bocsánatot kér Gyurcsánytól, hogy azt mondta, a részeg volt tette fel a tisztázandó kérdésről, de Jego, mire vágából úgy felelt, igen. Vágó szerint attól lett tegnap idegesebb, tegnap előtt a keletén, amikor számukra nyilvánvalóvá vált a a kapcsolatos álláspontja pedig a pártelnökének március 15-i beszédét követően az LMP-nél felcsillantak a szemünk, mondta. Róna Egon megkérdezte a politikustól, hogy ezért szerint félreértették egy gyurcsány Ferencet, mire vágó elmondta, úgy értelmezték a szavait, hogy választás, a választás utáni tendőkről csak akkor van értelme egyeztetni, előtte van épkézláb koordináció. Hát, hogy ezzel a bocsánatkéréssel ki, hova jut, nem tudom, én nem jutottam tőle messze. Talán emlékeznek évekkel ezelőtt, és ezt felidéztem Dobrev Klárával, volt, arra a szigetvári Viktor hívta fel szintén a figyelmet akár csak erre, amikor Navracsis Tibor vendég volt a Szemülhegy utcában az apró villában, ugye akkor is ez szerepelt, és ennek késő meglehetősen nagy sajtója volt. Ez valamikor egy 2009-es történet szerintem, egy május elsőjei index hozta le, de lehetséges, hogy később nem szeretnék hülyeségeket mondani, minden esetre amiatt volt exkluzálódás, hogy is Tibor, akit egyébként azt megelőzően talán Rogán Antal is követett, vagy őt előzte meg, elfogadta a gyurcsányék meghívását, és ott voltak vacsorán, az egy belső találkozó volt. Ez szintén egy belső találkozó volt, hiszen a sajtó nagy nyilvánossága nem volt ott, amikor az LMP, a DK és a PN párbeszéd tárgyaltak. Azt kibeszélni szintén nem elegáns dolog vágógába részéről. Tegnap itt megszólalt, Szigetvári Viktor, szeretném önöknek elmondani, hogy tegnap este végignéztem az összes nagyobb párt hollapját, és ránéztem Facebook oldalakra is, senki nem határoldott el Vágó Gábortól, senki nem kért elnézést, nagyjából azon a színvonalon dolgoztak, ahol D. Vény István és ez a másik blogíró. Lehet-e fölött elsiklani és nem komolyan venni? Meg lehet próbálkozni. Április 8 -a után azt lehet mondani, hogy mindezt el lehet felejteni. Én nem fogok ezek közé tartozni. hogy Gyurcsány Ferenc mellé kiállok, vagy mellett kiállok, akkor nem a demokratikus koalíció mellett állok ki, hanem az emberi tisztesség a méltóság előtt állok ki, és a méltóság kapcsán küldöm el a fészkes fenébe Vágó Gábort az egész LMP-vel együtt, és a 444-et sorossal vagy soros nélkül. Uff, én beszéltem. Fult. Összetöltem a rádiót Blúza kedvem, de senki se hangult rá Én akkor se hívlak a darabokra, hullok szét. Régóta megvan a gyógyszerhava I'm a szám volt itt egy összeállítás 7 órától egészen mostanáig a vonalban Elsimor László. Elmesélek neked egy történetet. Természetesen 800 papír van előttem, de hát az élet mindig elsodarja az embert. Maga a történet a következő. Én egy helyét kereső valaki voltam mindig, és ez sem volt problémamentes. Amikor kamasz voltam, akkor az Apácai Gimnáziumba jártam, pontosabban mondom, a kamaszkorom egy része egybeesett az Apácai Gimnáziumban való létezésemmel, és ebben a kamasz létezésben... Mert előbb kezdődött és később fejeződött be, mint a kamaszkorom. Hogy mondod? Előbb kezdődött és később fejeződött be, mint a gimnázium. Igen, igen, hát sose fejeződött be. Hát ez, ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen És nem állítanám azt hogy én jól viselkedtem. Tehát nem szeretnék önkritikátlan lenni. Megjelent egy fali egy cikk, egészen elképesztő volt, ez harmadik gimnáziumban volt, ember és embertelenség címen talán Major Zsuzsa írta, azért talán Major Zsuzsa, mert nem volt aláírva. Én ott az osztályban természetesen, mint fiú és potenciális alfahím, valamiféle hatalomra törtem, vagy szerettem volna lenni én a P.R. mint a Megáll az időben. Ez mérsékelten sikerült, mérsékelten nem sikerült. És a szerelmi csalódást követően, ahol engem kikosaraztak, lehet, hogy valami olyasmit tettem, ami nem volt illő, én úgy emlékszem, hogy volt valami, amit a többiek eltúloztak, de a kollektív emlékezet ezügyben nem működik. Az én emlékezetem pedig pontosan erre nem emlékszik. Minden esetre elnézést kértem, ha bárki is megbántottam volna. Ez minden esetre az osztálynak az a része, amely szeretett volna engem ebből az alfai törölni. Elkezdett cikkeket kirakni. Az Apácai gimnáziumban a fali újságra, úgyhogy én úgy ültem le Markoja Péter mellé az utolsó partban, Markoja Péter a József Attila gimnáziumból érkezett, és az akkori igazságügyminiszternek volt a fia hogy nem tudtam leülni a padba, mert a fél iskola ott állt, és olvasta ezeket a cikkeket. Az igazgatótól kezdve mindenki ott volt, az osztályfőnököm arra biztatott, hogy én ebbe vonjam be magam, bevontam magam, még rosszabb lett a helyzet, és annyira elmérgesedett a szituáció, hogy én... Arra kellett rájöjjek, bár ez a szüleim akaratával nem nagyon egyezett, hogy én onnan el kell, hogy jöjjek, mert nem bírtam azt a feszültséget, ami ebből adódott. Egyetlen egy barátomnak mondott valaki, állt ki mellettem, ő Elek István volt, nem a, a, a közíró, hanem egy osztálytársam, aki viszont azért nem rakta ki a fali a cikkét, mert ő már eldöntött, hogy elmegy az apácaiból és átmegy a radnótiba. Ő egész egyszerűen odaadta nekem ezt a ezt a cikket, és én mondtam neki, amit írt, hogy hát ez mégiscsak akkor lenne jelentőséggel bíróha ha kiraknám. Mire mondta, hogy értsen meg, hogy ebben a szituációban ő most nem szeretne konfliktus, de hogy ő kiáll mellettem, és odaadja ezt. És én ezt nem tudtam kiállásnak venni, vele is összevesztem, pedig aztán később a Radlótiban is osztálytársam volt, tehát még tovább együtt voltunk, és aztán a szüleim valamilyen módon megérezték a tarthatatlan helyzetet, és eljöhettem az apácaiból. Mm -hmm. Egy ideig talán még próbáltam kapcsolatot tartani a többieket, de aztán annyira megsértődtem rájuk, és annyira nem mutattam bűnbocsánatot. A szó szoros vagy a szó értelmében, és soha többet nem álltam velük szóba, és nem mentem el osztálytalálkozókra. Um... Levontam belőle a következtetést, önkritikus voltam, próbáltam mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez konszolidálódjon, a kamaszok kegyetlenebbek tudnak lenni időnként, mint a felnőttek. És mindez azért jött az eszemben, mert mindazok a konfliktusok, amelyek itt most ebben az úgynevezett kampányidőszakban vannak, és holnap majd beszélgetek Donát Lászlóval, és megkérdezem tőle, hogy van-e olyan, hogy bocsánatos bűn. Az én szememben nem bocsánatos bűnök, és a 7 óra 5-től fél nyolcig tartó összeállításban arról beszéltem hogy amit a 444.hu Vágó Gáborral karöltve Gyurcsány Ferenc kapcsolatban, vagy szemével kapcsolatban elkövetett, én arra nem találok magyarázatot. Tehát az, hogy Gyurcsány Ferenc állítólagos, vagy valódi részegsége után Okán elhagyják a helységet. Vágó Gábor hihetetlen bátorsággal beszél a 444.hu videó riporterének, vagy riporterének. A lépcsőházban arról, hogy Gyurcsány Ferenc, vagy feltétlenül Gyurcsány Ferenc hogyan volt részeg, majd a 444.hu egyetlen kérdést nem tesz fel ezzel kapcsolatban az utcán ott álló Vágó Gábornak. Vágó Gábor délután még ráerősít erre a történetre. A történetet egyébként Szigetvári Viktor hozta elé. Én napközben többször beszéltem Dobrevkával, vagy Gyurcsány Ferenccel és Siffer Andrással, aki reggel volt a vendégem. Este pedig bocsánatot kér proforma vágó Gábor elsősorban annak okán, hogy így lehet folytatni tovább a tárgyalásokat, és közben végignézem az összes párt honlapját, amely azt mondja, hogy függetle attól, hogy szimpatikusan -e nekik a demokratikus koalíció vagy sem nem áll ki Gyurcsány Ferenc mellett, hogy így nem bánunk a másikkal, ez valamilyen okból előhozta számomra a zapáca is történetet, ahol egyébként a fűbűn az osztályfőnöki volt, aki nem tudta ezt a dolgot kezelni. Laci, te számomra nem egy fidesznyik vagy, néha egyetértek veled, néha nem. Egy osztálytársamnak látnak, de az osztályfőnökét. az osztályfőnököt nem látom osztálytársamnak. Amikor nem volt osztályfőnök, akkor osztálytársamnak láttam, de a Navracsicsot, a Pokornit, a Gulyás mind-mind iskolatársamnak gondolom, mert ugye nem vagyunk egy korosztály, veles se vagyok egy korosztály. Az, ahogy hagyjuk a fészkes fenébe emberileg leépülne ezt az országot, az alapján azt mondom, hogy az én kurva. Anyámat. Azt azért nem mondjad. Magamról mondtam, én nem érted, a tiétről mondtam. Tudom, tudom, de hát Én ki mondom. vagyok ezen akadva. Figyelj, ennyit... Tegnap az jutott az eszembe, hogy ér ennyit a hatalom. Biztos, nekem nem. Most uh, Istenre, ez néz a felfogásom. De ugye ezt az egész uh, folyamatot nem nagyon követtem figyelemmel, mert én viszont úgy vagyok vele, hogy uh, hogy, ha, hogy arról szóljon a közbeszéd, hogy uh, Vágogába be volt rúgva, a uh, uh, ezen felháborodva, bejelentett, betereli Vágó Gábort, és uh, mindez beárnyékolja, vagy nem árnyékolja be a cséges, koordinált ellenzéki, visszadépéseket és együttes indulást, ezt, ezt én nagyon-nagyon számárosnak gondolom, Miért ah, az nem szánalmasabb, amit az Index csinál Fábián Tamás tollából, hogy azt a bizonyos két mondatot, amit mondott Orbán Viktor a Kossuth -téren, amit a helyszínen élvezhettem, mert elmentem a békemenetre a Filipovra, az háttérbeszélgetésekkel, kibeszélteti fideszes potentátokkal, hogy ez valójában a médiára is vonatkozik, egyetlen egy ember neve nem jelenik meg, olyan minősíthetetlen, amorális közszurkálás teljes, folyik ebben teljesen, az országban. Teljesen igazad van, én megvan őszintén, Ráklikkeltem, aztán meg se nyitottam, vagy meg se olvastam végül, mert azt gondolom, hogy ez, ez, ez már az az az Azzal együtt, hogy az elmúlt két abban tőlem nagyon sokan kérdezték, hogy akkor mit kell ez alatt érteni, és ráadásul biztos pár is megkérdezték, mert zavart okozott, föl, és nem is veletettem ez a mondat okozott zavart, mert ennek a mondatnak a tálalása és kommentálása, tehát mondjuk van a Gábor, aki azt mondja, hogy akkor ezek után most már az emberek közé fog levetni Orbán, Miközben egyébként szerintem egy teljesen értelmezhető mondat, és, és, és abszolút tud érvényes mondat is lenni, hogy ne legyen elvaratlan a szám, majd el is mondom, hogy, ugyan, és hogy miért, vagy hogy mire gondolok. Tehát, hogy én legalábbis ugyan értelmeztem ezt az Orbán-i mondatot. Visszatérve még az előzőekre, tehát a Vágó Gábor Gyurcsány Ferenc az, az az igazság, hogy nem nagyon, nem nagyon követtem figyelem, mert ezt most nem azért mondom, mert el akarom hárítani a, a válaszadást. De nem is kell, én, én azt mondom, hogy, hogy figyelj, és azt gondold el, hogy kettesbe megy egy 444 húriporter és a vágó egy lépcsőházban. Majd ezt követően nagy nyilvánosság előtt ott állnak a kőrúton és ugyanezt nem kérdezi meg Hol van itt az újságírói tisztesség? Független attól, hogy a múlsz elítélje őket vagy sem, hát kurvára nem érdekel, hogy a múlsz mit mond. Az én morális érzéken fel van háborodva. Hogyha én, ha, ahogy az elekpista kiállt mellettem, úgy, hogy odaadta a faluisság cikket, csak nem rakta ki, nem feltenni nagy nyilvánosság előtt azt a kérdést, amit egy lépcsőházban tényadatként kezelnek, az nem az én morálom. És ha egyedül maradok, akkor biztos el fog gondolkodni ide hogy én egyetértek vele, csak azért vagyok kellemet lehelyzővel, mert lassan már nincsen lehetünk, hogy úgy tudom, hogy a magyar újságírás válságáról De, ez, ne de, ez, ne, de ez, ez abszolút nem az újságírástól szól, mert ugyanakkor senki nem állt ki a Gyurcsány mellett, és akkor, amikor a Csepreginek neki a 888 pont akkor én a Csepregit ugyanúgy megvédtem. És amikor a Bajnai és a Gyurcsány együtt szerepeltek a Fidesz jóvoltából mindenféle buszokon és villamosokon, akkor is azt mondtam, hogy ez a ez nem jön be. Én egész egyszerűen, és nem egy negatív kampány, nem ez nem az én módszerem. És ha az én módszerem, és valaki a fejemre olvassa, akkor szórok a fejemre, megszaggatom a ruhámat, és személyesen elmegyek az illetőzős elnézést kérek tőle. Egyébként ez ezzel együtt most tényleg be volt rugva, vagy nem volt? Berúgva? Honnan tudjam, nem mindegy. De egyébként tényleg az. Liki tényleg az. Figyelj, Laci, de komolyan, nem rólad van szó, de teljesen a Dobrevnek azt mondtam, hogyha ő részeg lenne, vagy valaki beszarna. Egy olyan szituációban ezt nem tehetném meg, én keresnék egy lepedőt, letakarnám és kivinném. Nem az lenne az érdekem, hogy hogyan lehetne az illetőt leleplezni, hogyan lehet az illetőt megalázni, hanem hogyan lehet kivonni egy olyan szituációból, ami akarva- akaratlan jött létre, egész egyszerűen semmi másból nem adódva, mert az emberi méltóság ezt kívánja, és nem az van bennem, hogy ebből hogyan lehet valamiféle politikai vagy egyéb hasznot szerezni. Tudod, az én apukám úgy tanított bennünket, hogy mindig azt mondta, hogy nem az, az udvariatlan aki szellent, hanem aki észreveszi és szóvá teszi. De itt, itt most ez nem így működik. És nincs, nincs egy osztályfőnök. Tehát én, amit Orbán Viktortól elvárnék, de bárkitől, Áder de vagy bárkitől, aki mérvadó, aki azt mondja, aki felemelné az ujját, és azt mondaná, csitt! Nem éri meg! Tehát hol, tehát hol van az az öröm, amit egyébként az így szerzett győzelem okoz? Ja, hát igen <gül> Na, nem akarsz témát váltani De Figyelj, az emberi méltóságnál találunk külön témát? Nem. Beleértve, hogy tegnap a Schifferrel folytatott beszélgetésben, mert ott ugye szóba került Schmidt Mária, tudom, hogy hozzád egy közel álló személy, Schmidt máriának a perlekedése a Transparency International kapcsán a tasszal, és a teljes mértékben e tekintetben Schmidt Mária mellett uh, foglalt állást, uh, illetve nem Schmidt Mária mellett, de sokkal inkább a TASZ ellen foglalt állást a a Schiffer, aki elmondta, hogy az, amit korábban tett a TASZ, az volt az, ami egyébként vagy valószínűséggel Schmidt-Máriát rábette erre a hekre, hogyha ez hek volt, mert ugye a TASZ a választási bizottság szerint szabad hazudni a kampányban, és a, a TASZ szerint a hazug állításokat a kampányban nem védi a szólásszabadság, és ez volt az, aminek kapcsán alapvetően kiakadt a Schiffer, és az, hogy aztán később Schmidt-Mária hogyan fordult a TASZ-hoz segítségét a Transparency International-el szemben, ő már csak a részleteket tartotta fontosnak. És De ez ráos, az egész... Ennek van erőzménye is. Már csak 13-án egymás mellett ültünk a kitüntetési nepségem, nem mint a Smit Máriával, és uh, ugye előtte nap publikálták ezt a fekete könyvet, és én mutattam neki, hogy már meg, hogy ez szörháborító, ez, uh, ezt a, a 150 oldalas kiadvány, körülbelül 150 oldalas kiadványt, amit megjelentettek, és aztán ingyenesen PDF-be publikáltak az interneten, mint az elmúlt nyolc év nagykorocinak a elhetező kiadványát hozták nyilvánosságra a Transparency International munkatársai, és ugye ebben van benne az ötletes emléké is, 75 vagy hány fejezetbe a össze a legzűrösebbnek te tekintett ügyeket. És tudod, és akkor mutattam a főigazgató asszonynak, hogy nézd, itt van az ötletes emlékév is. Én jó, bár más fejezetben szerepelek, például a Haussmann terv el nem tudom képzelni, mi a korrupció, tehát, vagy a várbazárnak a, a állítólagos kétszeri átadása, ami minden ember nem is akarok belemenni, hogy abba is mi a korrupció, és még sora nem tovább a dolgokat. Tehát egyszerűen felháborító az egész, bicskaítogató aljas és szemét. Tehát erre, nem, erre mondom azt, hogy teljesen igaza van a minisztenőnek, remélhetőleg ezekért egyszer az ember jogi és erkölcsi elégtételt is tud venni mert egyszerűen az nem lehet, hogy az embernek a becsületet minduntalan besározzák, és nincsen semmi következménye. Úgyhogy akkor már is megválaszoltuk az Orbáni gondolatot is. Rendben van, de ugyanakkor ez lehet, hogy erre a történetre áll, még egyszer mondom, lehet, de nem áll az összes történetre. Az összes olyan történetre, amelyben alappal vagy alap nélkül érintett Fidesz, KDNP, MSZP vagy bárki, és valaki ahelyett, hogy ebben érdemben megnyilvánulna, nyolc évezik vagy sorosozik, ez nem válasz adott esetben egy konkrét felvetésre, amelyben alaptalan vagy alapos gyanú fogalmazódik meg, vagy vádok fogal a az én az érményességét egy pillanatig nem kezdik ki. Én azt tudom mondani, hogy minden egyes vád, ami nem is vád, hát egyszerűen ezek, ezek, ezek politikai lózungok, meg nem tudom, hogy Minden minden egyes vád, ami mondjuk az 50-as emlékével, ennek a korrupciós voltával, vagy a, ezt azért mondom, mert benne voltam a világbizottságban az 50-as emlékével esetében. Tehát mélyesért engem a azt, hogy az, hogy az a emlékévet, azt bármilyen módon a korrupci egy korrupciós uh, föltüntetik. Ez Ezűbben nem vagyok fölkészült, hogy nem fog tudni veled vitatkozni, de ha már kitüntetésnél tartunk, akkor azt tudom neked mondani, hogy ugye ezt egyébként fényképekkel publikáltad is más személyek kapcsán, hogy nem hiszem, hogy egy-egy kitüntetést érdemes elővenni, és abból messze menő következtetéseket levonni, bár időnként hajlamost vagyok erre. De nem tudom szónélkül hagyni Lezsák Sándor József Attila díját, beleértve, hogy az ő irodalmi tevékenység az elmúlt időben miért volt olyan jelentős, hogy József Attila díjat kapjon a parlament regnáló alelnökének József Attila díjat adni, abban van valami diszonáns hozzátéve egy írói tevékenységének részeként, amikor Auschwitz emléknapján nem sikerült elmondani a Szabadság templomában azt a beszédet, amit egyébként elmondott volna, azt lehozatja a magyar hírlappal, Anélkül, hogy én most beraknék egy nótát az apukámat idézve, Laci, ez nem az én szájam Ez Nézd János, ez, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Már nem csak az ő esetében lesz, hanem korábban is, hogy regnáló politikusnak lehet-e kitüntető címeket, kitüntetés, díjat adni, díszpolgári címet adni, Nincsen meg ennek a kultúrája. Így nem is lesz. Egy, egyáltalán nincsen meg ennek a kultúrája. Én azt gondolom, hogy egyébként azt kimondani, hogy egyáltalán megkaphasson egy regálpolitikus semmilyen elismerés sem, az, az túlzás. Ha, azt nem gondolom, de abban az évben, amikor ezt a beszédet lehozza a magyar hírlap, abban az évben ezt egy olyan vádaskodó és ajas gondolkodású ember, mint én, hát nem tartja szerencsésnek. Én az osztályfőnök helyében mindenkit, akit magas díjal kitüntetek, azt mondanám, hogy a díj előtti fél évben tartózkodjon bármilyen megnyilvánulástól, hogy ne hozzon ezzel engem kényes helyzetbe, amikor éppen átadom neki a kitüntetést. A Józsefa te díj nem juthet az osztályfőnökig. Tudod Hát. A... De... Nálam elér. Nézd, a Jósefa díj az ugyanúgy, mint a Jászai, azt néhány a képzéseknél. A, a, a többi az minisztéri szinten dörrel. Tehát nem. Nem egy annál följebb. A... <coughs> nem feltétlenül az a kötni, amit összekötöttem, hogy magában az a kérdés, hogy regnáló politikust, regnáló politikai vezetőt lehet-e kitüntetni. Ez már ott kezdődik, hogy egy osztálysági képviselő egy faluban lehet-e díszpolgár. Vannak olyan helyzetek, vagy egy megyében például. Vannak olyan helyzetek, amik azt mondják, hogy nem, nem lehet, mert hát ne, ne tüntessünk ki politikust. Én ezzel például nem értek egyet, mert egy politikus, egy közösségi egy munkáját is valamilyen formában el kell ismerni. Visszanézek a második világábról időszakra, abszolút megvolt a gyakorlat és a kultúráját. Klévezve, amikor miniszter volt, miniszterként lett diszpolgára a és még más településeknek isten, amely településeket képviselt és amelyekért sokat tett, Na, na, na, na, ha jól emlékszem, magából is kívül esetében. Jó? Én nem azt mondtam, hogy, hogy élő embert tüntetesseneket, én élő embert hogy ne tüntetnek egy hogyan lehetne, élő emberről például tereket, intézményeket ne nevezzenek el, uh, nehozzák Garmati olyan, ne hozzák gyarmati olyan helyzetbe, hogy egy áldatlan u kapcsán leszedesse uh, a tópark városi a nevét, amit aztán továbbra lehet olvasni, mert a betűknek ott maradt a helye, Gyarmati Dezs, természetesen már nem hallhatja, mert azóta sajnos meghalt, uh, de ezek olyan méltatlan dolgok, amelyek, amelyek um... ugye ez is nagyon érdekes, mert én maximus értjétek velem, éve emberől ne el intézményt, éve emberől ne nevezzünk el, nevezzünk el köztületet, Maximális értéke felett, de például Amerikában ez sincsen. De nem érdekel Amerika, mint hogy egyébként talán a siferrel beszélgetve szóba került az a Göncz Árpád megálló kapcsán, hogy abban is talán egyességre kéne jutni, hogy a halála után mennyi idővel, tehát hogy mennyi időt adunk az emlékezetnek arra, hogy valamilyen módon állást foglaljanak, és hogy Göncz Árpád halála talán nincs annyira messze. Nem mondott róla úgy rosszat emlékezetem szerint a sifer, de azt mondta, hogy szerintem még nem telt el annyi idő. Tehát nem elég, hogy élő személyről, nem nevezzünk el, de e, politikai notabilitásokkal kapcsolatban is bánjunk óvatosan a halálukat követően is, hogy ne kerüljön olyan áldatlan vitára sor, mint amilyen vitára került sor a Göncárpád megállóval kapcsolatban, amely akár lesz ilyen megálló, akár sem, teljesen méltatlan volt a magyar közélethez. Jó János, te nagyon nehéz meghatározni konkrét időhatárt. Természetesen. 5 év, 10 év, 20 év vannak olyan esetek, amikor gyakorlatilag a halált követő első pillanatban már jó, de én azok közé tartozom el... sajnos az életkoromból adódóan, aki utcák sorának a nevét kellett, hogy megváltoztassa, beleértve hogy a lányom számára is még Moszkva tér a Moszkva tér. Az én számomra is. És a, a, a, az embere, az utcajára még mindig találkozik azzal, hogy a felszabon, a felszabon találkozzunk, és nem a Ferenciek terén tehát mondjuk nekem az Ferencziak -e terem, mert amikor egyetemista voltam, akkor már Ferencziak -e tere volt, de a Moszkva az nem, nem még pár éve is Moszkva volt. Tehát az egész emlékezett politikánktól hiszem, távol tartani az aktuál politikát. Csak én azt szoktam mondani, hogy a Mező utcában lakom, és ez a legjobb névadás volt, mert a mi utcánkat a rendszerváltatási Mező Imre utcának és hívták. És, és el, el, akkor tényleg belőle. Igen. Igen. A Jó, csak ez látszólag vicces. Az Figyelj, Laci, én a békemeneten voltam zrikáva egy kicsit, de ahhoz képest, ahogy én egyébként zrikáva voltam a 2000-es évek elején, vagy a 90-es években ahhoz képest sem semmi, de én megtanultam viselkedni. Hogy ez, ez pozitív dolog, vagy negatív dolog, nem tudom. Bármikor tudok botrányt okozni, tehát bármelyik pillanatban. De tudom azt, ez hogy mi ill... De tudod, hogy nem hiszed el? Jó, akkor... De azt gondold el, hogy például a békemenetre a kíváncsiság vitt el. A Filipov azt mondta, hogy menjünk el, mondtam, menjünk el, ott veleteltünk a bentségék mellett persze nem ugyanabban a sorban, mert ott nem fértünk volna el. Kíváncsi voltam, átadtam magamat a hangulatának, nem voltam ellenséges. Amikor egy ismeretlen nő adott egy táblát, amire az volt írva, hogy Fidesz a másik oldalon meg az, hogy szavaz azt nem tartottam föl, de nem gondoltam visszautasítani. Amikor lef a miniszterelnököt, aki tőlem 50 méterre beszélt a Kossuth téren, akkor még arra is a Laci, hogy ne tegyem le ezt a kibabrált táblát a földre, Két lábam közé fogtam, hogy megadjam neki a tiszteletet, amit persze lehet félre magyarázni, de elvárnám mindenkitől, hogy ne az indulat szóljon belőle, és hogy mindenkinek megadassék annak a lehetősége, hogy helykeresése, útkeresése, kíváncsisága kapcsán részt vegyen egy olyan közösség életében, amiben egyébként nem minden vonatkozásban ért egyet az értékeivel, vagy nem osztja az értékeit. Abszurdú, ami itt van. Beleértve, hogy nem tudom, hányan volt a békemenet, de méltóságos volt, jókedvű volt, és hát nagyon nagy hatást gyakorolt lám, nem lettem tőle Fidesz szabazó, de nagyon érdekes volt. Érdekes élmény. Én csak a tévében láttam a képeket, brutális tömeg volt. Mondjuk, megmondom őszintén, hogy a 15-én azért nekem is lelkiekben is szellemében. Tudom, te Marosvásárhelyen voltál. Nagy válto. érdemény volt részben Marosvásárhelyen, hanem megérkeztem mezőpanírba, Az Marosvásárhelytől kicsit észak nyugatra levő kistelepülés, egy tiszta magyar falu a mezőségem. Ott voltam először egy nagyon szép ünnepségem. Ugye ne felejtsük el, hogy, hogy az, hogy mennyi ellenek meg Erdélyben egy március 15. ünnepségen, az nem egy ilyen egyszerű kérdés, mert hogy március 15. munkanap van ott, nem úgy, mint nálunk, már hogyha a hétköznapra esik a, a, az ünnepnap. Magyarul, akik ott vannak, azok aznak nem mennek el dolgozni, uh -huh. hanem, hanem azt választják, hogy inkább kivesznek egy szabad az egy szabadságot, csak hogy ott tudjanak nem az ünnepségen. Tehát, egy ilyen kis faluban nálunk szabad napon sem vettek volna, többen, sőt, jó esélyek kevesebben voltak, mint amelyen ott vettek részt az ünnepségem, a református templom előtt. Aztán utána mentem Marosvásárhelyre, ahol a posta téren a, a Székely Szabadság hősök emlékművénél a, a megyei RMDS-nek az ünnepségén beszélhettem, hát az, az tényleg nagyon szép volt, tehát előző nagyon szép volt, nagyon sokan voltak, és utána mentem még este uh, maros mint gyakorlatilag már egybenőtt, település de önálló település de egyben ők Marosvásárhelyen ott is úgyhogy hogy egyébként késtünk, mert a Marosvásárhelyi polgármesterül velem együtt volt a Marosvásárhelyi ünnepségen tehát kellett, hogy várjanak ránk fél órát még így is nagyon sokan jöttek el és vártak meg bennünket, és nagyon szép kis ünnepségben volt részünk és aztán még este késő este a Marosvásárhelyi kulturpalotában vettem részt egy diátadó ünnepségen, a Zenebréz diátadó ünnepségén, és egy, egy szuperkoncertem. Szóval ez nagy élmény, nagy élmény. Biztos, hogy nagy élmény volt neked a és de ez is óriási nagy élmény volt. Hozzátéve, hogy te a, a Facebook oldaladon a figyelőt ajánlottad, uh, én egy másik személy ajánlásából az origót néztem, és amit G. Fodor írt a békemenetről még előtte, ami egyébként benne van, hogy a nemzetközi tőke és a nem tudom ki ellen való küzdelemben mit jelent a békemenet, én minden esetre, én saját személyemben nem ezt képviseltem ott, vagy nem eszét voltam ott, mert ugye azt írja a g az az a Békemenet című írásában, hogy a béke legjobb eszköze az elrettentést, tartják a régi stratégiák, nem véletlenül, majd a végén az van benne, hogy Magyarországon, nem a nemzeti kormányjal szemben, hanem amellett vonultak fel 100 méghozzá békésen a skandál, hogy Magyarország nem lesz gyarmat, a 100 ezektől, aztán az ellenfél visszaryőztek a magyarok, és utonál, Magyar Homban az a helyzet, hogy a kormányjal szemben lefeke néhány ezer lébecolnak, ceggolnak az oktogon, ezt nem tudom, mit jelent, megvilantják a teltsüket, aztán meg még mi mikorbán mellett, mögött, ha beindul a béke, sok tízezer-e 10 tömörülnek, ezért nem lett a kossutérből majd, a Budapestből pedig Kijev. Hihetetlen, hogy ezt még mindig nem értik, holnap lesz a napja, hogy kapnak még egy jelet, mit is akarnak és mit nem a magyar emberek. Hát lehetséges, hogy Géfodor úgy gondolja, hogy elrettentésről mit akarnak a magyar emberek, a békemenet az én nem az elrettentés eszközön. Ki vagyok akadva ezzel az íráson? Ha mondom, itt vagyok, itt vagyok. mondom Géfodor is egy politikai aktor. Méghozzá egy kifejezetten tehetséges szereplő tehát nyilvánvalóan ő, ő ebben ráadásul politikai elemző a Fidesz hátterének egyik meghatározó tagja, tehát nyilvánvalóan ő, amikor megszólal és ír, amikor ő nem újságíróként teszi ezt meg. Értem. Hm. Akkor miként? De, de, de az, az a legítő, hogy most ki vagy akadva, vagy nem vagy kiakadva, egy biztos, hogy abban igaza van. Abban igaza van, hogy az gyakorlatilag az a Hát 2002-ben beindult folyamat, ahogy a Fidesz az utcára vitte a politikát és a demokráciát. És ezzel egyébként magát a, a, magát a demokrácia intézmény nem gyengítette, sőt, bizonyos szempontból erősítette is, és a gyülekezési jónak a, a, a értelmezését bizonyos értelme kiterjesztette. Hát, hogy, hogy, hogy ez bizony tényleg hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon olyan típusú akár kívülről vezéret, politikai akciók, hatalomerenes politikai akciók nem tudnak kialakulni, mint amilyen kialakult Ukrajnában. Tehát azért ez, ez, ez szerintem egy valóságos helyzetleírás, vagy egy helyes helyzetleírás részben, a, igen. A, a gépfodor részéről. Szóval azért az a majdal az nem volt véletlen, és nem volt nem volt nem volt teljes pont. Értem, de azért az óvatosság nem ártana, és az, hogy eddig nem volt a majdan, az egy jobb szöveg, sajnos ki tudja, hogy mit hoz a jövő, és én nem kívánom a géfodornak, hogy pont akkor legyen a hősök terén, amikor az éppen majdan lesz. Én azt nem a géfodornak nem kívánom, az magunknak nem kívánom. Magyarországon nem kívánom. Ne, ne, nem fogok vele vitatkozni, uh, akkor egyetértünk. Hát egyet. Persze. Jó. Persze. Innen fogjuk folytatni, nem tudom honnan, de valonnan innen. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen bizzontaásra, Elsimolászlót hallották. Jó reggelt, lehet! Kedves Mesterházi Atrillo... Mit tetszik akarni megjeleníteni ebből az elmúlt hétből? Most tapasztaltam, hogy azt a pár oldalt, amit el akartam hozni a duronelli folytatott beszélgetéshez, azt otthon hagytam, valamint az első órában itt kiörjöngtem magamat a pont Vágó Gábor és Gyurcsány tengelyben majd behoztam, beszélgettem még el Simón Lászlóval, békemenetről és egyébbekről. Kezd nagyon elegem lenni abból, ami itt van, miközben teljesen tehetetlenül nézem. Elmondom a véleményemet, és csak egyre rosszabb lesz. Hát, hogy egyre rosszabb lesz, azt nem tudom. Üm... Minősíthetetlen. Azt kérdezte. Az egész. Hát nem az egész, hát figyelj, érted, most akkor minden... ugye el kéne az egészet mondanom, figyelj, például az MSP. Tehát amikor elvitték a ceglédi Csabát, akkor azt tenni, azt üzenni, vagy nem tudom, Facebook, vagy mi volt, az MSP részéről, hogy a Tibor szabadlábon van, hát hogy a pitlibe jut nektek ilyen az eszetekbe, amikor nekem valami bajom van, és akkor ti azt írjátok, nem, hogy kiálltok mellettem, hanem, hogy a kutyapista az miért nincsen a börtönben, az nem a mellettem való kiállás. Aki ezt kitalálta, annak nincs józan esze. Mert gondoltam rád, ott volt, elmentem, elvit a kötelesség a a, izé, a szabad sajtó díjátadására. Hát figyelj! Felolvasom neked, mit írt paprika King az egyik kitüntetett, jó? Őszintén remélem, hogy nem hoz össze a sors az ATV-ben vele a civilapályánban. Szabad sajtó díjat kaptam, örülök neki. Egyrészt ritkán találkozom Laknerzolival, de figyelj, azért ez fontos dolog, nem, hogyha valaki kitüntetnek, hogy találkozol egy másik kitüntetettel. Így mindig örülök az alkalomnak. Másrészt kell a gyereknek tavaszra félcipő, és fodrásznál sem voltam fél éve. Harmaradrészt dicséretesnek tartom, hogy az a szocialista párt, amelynek rendszeresen a szájában tartom a bakancsomat, és éve ragnálom őket, elismeri a munkámat, és még azt is felidézi, amikor egy tiltakozásét becsületpet indított ellenem egy szocialista polgármester. Majd egy hihetetlen elegáns befejezés, külön örülök, hogy a nővérem elkísért, nem mertem volna csak úgy letenni a táskámat, tele volt a hely szocikkal. Most nézd, ez lehet, hogy vicces. Én nem találtam annak. Nem tudom, hogy egy kitüntetést vissza lehet -e kérni. Én minden esetre teljes mértékben fel vagyok háborodva. Oda kellett volna tenni egy X-et, mint akkor hirdetés van, hogy ez vicc. Én is ott voltam. Én szóltam egy szocialista politikusnak, hogy olyan mértékben volt ez a gatyája tilalma, hogy nagyjából a térdétől a feleké ígért. Az illetőről kiderült, hogy ismerem, mert én mondtam neki, beszélgetett valakivel, én ott ültem előtt, és gondoltam, hogy láttam a valagát, a szószoros értelmében. <gül> és most. Hozzá... rendezvény volt. <gül> és mondtam neki, hogy ne haragudja, mi nem ismerjük egymást, de el van szakadva a na, nadrágja, én az ő ön helyében valami biztosítótűt keresnék, vagy valami. <gül> A nevét, ha tudnám, akkor sem mondanám meg, ő megmondta, hogy honnan ismerjük egymást. Azt sem mondom meg, mert ez nem fér össze az emberi méltósággal. Azt gondoltam, hogy nekem itt be kell avatkoznom. Ki vagyok akadva a kingen, érted? Szóval ezt, amit itt megírt, miért nem el ott? Akkor lett volna bátor. Köszönöm ezt a díjat, mert most elmeltek fodrászhoz. Meg tőletek lakom, amikor a szájatokban tartom a bakancsomat. Figyelj, Attila, hogy a büdös pitliben lehet egy olyan pártnak az elnökségi tagja lenni, ahol rendszeresen arról beszélnek, hogy izé szó, ott be kell fogni az orrot, unikumot kell inni, valamint a bakancsomat a szájadban tartom, miközben te kitüntetsz engem. A kurva életben. De tényleg. Terem. Nem tudok őszinte mit mondani, mert egyrészt nem láttam a, a nadrágját se az illetőnek. De ez az, az, az, az nem, meg, nem is ez a fontos. Meg a, ugye, erről egy ugyan, egy szabadsajtalanítványonak a kuratóriuma dönt arról, hogy kiknek adnak díjat. Szerintem az alapvetően nem lenne baj, hogy olyan újságról is kap díjat, aki, hogy mondjam, nem feltétlenül csak pozitív jelzőkkel illet egy pártot. Szerintem ez bőven belefér egy, egy demokráciába, sőt, talán ez a normális. Az, hogy akkor miért fogadták a díjat, az valóban... Hát akkor azt kell tanulni, hogy köszönjük szépen a stáktal, nekem nem kell semmi. A pénzük se kell, meg a díjuk se kell. És akkor majd még lehet, hogy nem tudok És jó, hogy megjött a nővérem, hiszen nem volt ruhatár egyébként, meg tele van a helyi szocikkal, magyar volt, mindenki hát valószínűleg neki rendezvényekre kellene járni, mert ott akkor biztos jobban érzi magát, vagy, vagy, nem tudom, vagy jobbik rendezvényekre, vagy, vagy más párt rendezvényére, és akkor ott, ott nem tart ettől a dologtól, csak lehet, hogy ott nem ismerik el a munkáját e, semmilyen formában se. Különböző emberek vagyunk, különbözőképpen reagálunk le gesztusokat. A szabadsajtódíj az egy, az egy pozitív gesztus a, az MSZP része, a legjobb neki annak szánja egyfajta elismerésként. Ha valakinek ez tiki, akkor én is azt mondom, hogy azt kell mondjuk köszönöm szépen, én nem kívánom átvenni ezt a, ezt a díjat, és akkor az is egy jelzés. Volt erre példa, volt önműságéró korában is, aki nem ilyen okból, nem olyan okból, hogy, hogy mondjam, a, a semlegességét azzal is demonstrálni akarta, hogy, hogy egyik pártól sem e, vesz át semmiféle díjat. Ez egy tisztelteméltó döntés, hogy, hogy megköszönték, hogy egyáltalán szóba jöttek, vagy szóba jött az illető, és akkor azt mondták, hogy ők nem kívánnák ezt átvenni. Ez egy, egy, rész, egy udvarias, korrektő szintén, hogy van válasza a kérdésre, hogy, hogy mit szólna egy ilyen díjhoz. Valaki nem ezt csinálta, és talán még Bogocot is csinál belőlünk, ha Szíve de azért e tekintetben hadd legyek szocialista, szocialista, szocialistában szocialistánál, hogy én miközben nem vagyok szocialista bántva értem magam azon közösség részéről, amely gesztus gyakorolt, vagy nem gyakorolt gesztus, de valamit tett, és a válaszlépést meg azelőtt döbbenten állok. Nézd, de ma nagyobb évet divatlen érzni a szocialistákat, tehát ez, ez talán mi azért vagyunk kevésbé érzékenyek erre, mert, mert többen úgy gondolják, hogy, hogy ez egy a sport, hogyha... Ha, de van ha olyan, egy, hogy önérzet, nem? Még az, még de önérzete a szocialistáknak is van, vagy azok fel vannak mentve önérzete? Ha... Nem felmentve, fel, tudod, amikor valakit sokszor tapos az éleltet szokták mondani, akkor sok minden szituációhoz hozzá szokik, és, és adott esetben, ahhoz is hogy nem normális, hogy, hogy úgy történik, hanem egyszerűen úgy gondolja, hogy nekünk ez jár, mert, mert mi baloldaliak vagyunk, szociáldemokraták, és akkor ha sokan mondják, hogy ha sokat mondják hogy hülye vagyok, akkor elkezdett magadba is, kételkedni, hogy most akkor lehet, hogy tényleg a többieknek van igaza, és, és, és valami van az agyi felfogó képességemmel. Tény és való, hogy, hogy sokan úgy gondolják, hogy, hogy ez milyen jó a dolog, vagy megérdemeljük. De hogy... mi ketten beszélgettünk, én nem tartom jó dolognak. És, jó és ráadásul volt olyan periódusom, amikor én, én sem viselkedtem a, a elegánsan, azután elnézést kértem, vagy, vagy önkritikát gyakoroltam. Néztem egyébként, tegnap már nem néztem meg, aznap megnéztem, hogy ott a kommentek között van-e olyan, hogy ez most itt vicc, vagy ezt mennyire kell komolyan venni. Ráadásul én ugye azok közé tartozom, aki ezt szóvá teszem. Most gondold el, ülünk a tévében, van valami egész másról szó, és én azt mondom, ne haragudjon kisasszony, de én addig nem fogok tudni önnel normálisan beszélgetni, amíg ezen nem megyünk, nem esünk túl. Tehát egész egyszerűen azt gondold el, hogy én, amíg ezt a közéleti szerepemet viszem, nem vagyok normális, azt gondolom, hogy bizonyos találkozásoknál nem tudom elkezdeni a találkozót addig, amíg egy egyébként engem konkrétan nem érintő, a találkozunkat, mégis közvetve érintő dologban nem jutunk dülőre. Ez normális szerintem, vagy. Hát azt, az az, normális, ez... azt nem tudom, rajtam kívül, ha, más tehát... nem nagyon viselkedik így. hát az, hogy talán politikában ez mindig nehezebb, hiszen ott azért folyamatosan vannak viták, konfliktusok, tehát ott hogy nyom, ki kell fejleszteni magadba azt a képességet, hogy hogy, hogy mondjam, nevet túl személyesre ezeket a... Hát ez nekem vitánkat. nem megy. Én tudom, ismerkőn be akinek nem megy, és ez szerintem egyáltalán nem jelent problémát, csak, csak hát ilyen van a politikában, hogy hogy mondjam, volt egy vita, akár személyeskedővítés, és aztán mégis utána túl kellendő is. Oké, okay. maga az esemény az meg ugye azért fura, mert miközben kritizálják Orbán Viktort, amiatt, hogy a március 15-ei beszéde az egy választási gyűlésnek volt a szöveg és semmi köze, vagy alig volt köze március 15-éhez, Molnár Gyula ezt express is, kimondta ott a Flamenco szállóban. Ugyanezt. Csak éppen más megközelítésből. Hát szerintem... Már régóta nincsen közben március 15-i beszédeinek, a, hogy mondjam, a március 15-i... Meg meg Jó, de most el... Molnár Gyula beszédének se volt hozzá közö. De szerintem nem. Hát most egy alkalmat használnak a politikusok arra, hogy egy történelmi esemény kapcsán akár párhuzamot vonjanak, akár a párhuzamban rejlő kritikát is megfogalmazzák, Tehát szerintem ez, ezzel nincsen gond, ha nagyon párpolitizáló és és úszító vagy vagy gyűlöletkeltő, azt teszem meg ilyen másik helyzetén. Azt látom, hogy Orván Viktor beszéd alapvetően én Török Gáborral értenék egyet, aki valahol ezt elemezte, vagy jellemezte ezt a beszédet, szerintem is nagyjából, a miniszterelnök elmondta azt, hogy mit akar csinálni majd a, a jövőben, hogyha választok erre felhatalmazást adnak neki, és valódi az, hogy meghenyegette azokat, akik hát kritikát mernek megfogalmazni de persze be lehet érteni az ellenzéki pártokat, meg az újságírókat, hogy a média képviselőit ugyanúgy. Tehát tulajdonképpen előre azt az, az mondta, hogy ennek lesz következmény, és majd jól fogunk várni. Én ismerlek téged, és ismerem a hangodat, eltelt nagyjából negyed óra, annál van vel kevesebb, amiről beszéltünk, az nem nagyon hozott tűzbe. az, amit téged nagyobb mértében hozna tűzbe, és amit te hoznál szóba, én most ezúgyben nem érzem magam visszautasítva, de kicsit úgy beszélsz, mint a Prézli. Hát azért, mert szerintem, hogy mondjam, ezek, a, ezek a problémák, ezek eltörpülnek hogy az ország előtt álló problémáktól, tehát, hogy én tegnap jártam kengyelben, Szajolón, Törökszent Miklóson. Jó, de akkor most legalább lelkesel, tehát most akkor hirtelen változzál meg, és röpülj. A... E igen, hát ott, a... amiről beszéltek az... Hol a... járt el elnézést? A... Tegnap három település, Kengyel, Szajol, meg Törökszent Miklóson uh -huh. voltam, ott a képviselőtünk Rózsa Endre, és neki próbáltam segíteni, de ilyenkor alapvetően én az izgalmas, hogy, hogy ott a, a hétköznapi, valódi hétköznapi emberrel találkozol, az utcán tartottunk ilyen, úgymond ilyen utcafórumokat, tehát akik arra mentek, jöttek, azokkal az emberekkel beszélgettünk, csak a egy kicsit keresztül húzta végül a, a számítást, mert hamarabb be kellett fejezni mert úgy a utcakat, ahol mint a csuda. De alapvetően tehát azok a problémák, azok, amik, amik hogy mely politikus számára izgalmas visszajelzések arról, hogy amit te gondolsz egy helyzetről, az, az valós, vagy csak egy ilyen buborékból. Ami benne abból következik. Mit tapasztaltál, mesélj. Én azt látom, hogy, hogy az egészségügy az nagyon foglalkoztatja az embereket, szinte korosztálytól függetlenül. Nagyon foglalkoztatja az embereket, érdekes módon egy a, a, a, teljesen más példát mondjak a, a stílus, tehát ahogy akár helyben is a fideszesek politizálnak egy kisebb kelepülésen hogy ugyanaz az arrogancia, sőt talán a, a, az arroganciának még egy magasabb foka jelenik meg egy ilyen helyi magát kiskirálynak képzelő nagyon fizeses politikus részéről. Tehát az agresszió, ami, ami benne volt az Orbán beszédében március 15-én, az benne van alacsonyabb szinten is a különböző rendi rangú vezetőiben a párnak, tehát pedig... Mekkora a kiszolgáltatottság? Azért kérdezem ezt, mert én is járok az országban, fórumokat nem tartok. Valamelyik nap, talán vasárnap, hogy ismétlés volt-e, valószínűleg ismétlés volt, elcsíptem az RTL Klubnak egy házon kívül sorát, amiben egy világvég lévő faluban kisfaluban egy nyolc gyerekes, vagy sok gyerekes édesanyjáról volt szó, akinek meghalt a férje, és aki egy izgága természetű valaki, de a mondandóját tekintve még akár igaza is lett, és az elmúlt időben a megélhetését a közmunka biztosította, amitől megfosztotta a polgármester, Uh, majd később talán a legnagyobb gyerekét is, és, és szóba hozta a riporter, hogy ez vajon mennyiben van összefüggésben az ő viselkedésével, és nincs -e el fordulása. Egy nagyon érdekes eh, polgármesterrel lehetett beszélgetni. Nem volt ellenszembes a riporter jól működött, a, a családanya eh, is helytállt, tehát eh, egy olyan háromszög jött létre, ahol akár mindenkinek is igaza lehetett, miközben maga a történet egy azon kívüli tartományról szólt, de az embernek megesett a szíve, vagy nem tudom, mi a jó szó, az anyagi helyzetük láttán, ahol azért csak valahogy gondoskodni kellett, mert tudom is, hogy lehet, hogy már három vagy négy gyerek kirepült a összebből is 80 vagy heten éltek egy familiában. Nagyon érdekes volt. Tehát azt kérdeztem, hogy mekkora a kiszolgáltatosságot, milyen kiszolgáltatottságot tapasztaltak. Hát nagyon nagy a kiszolgáltatottság, és tudod, az a helyzet, hogy egy ilyen úgymond hatalmi pozícióban levő személy, az, az ugye egy konfliktus nem csak úgy tud kezelni, ahogy egy átlag ember, esetleg jól összeveszel vele, nem beszéltek többet, nem tudom, milyen örihari helyzet alakul ki, hanem, hanem egyszerűen, úgy itt egzisztenciákkal is tudnak uh, játszani. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy, van egy verbális inzultus, és akkor, akkor az a túl vannak a konfliktuson, hanem, hanem utána, ugye, konkrét lépéseket tudnak tenni egy, -egy család, egy, -egy személy ellehetetlenítésére. És lehet, hogy ez csak annyi, hogy, hogy állandóan szóbeli megjegyzéseket tesznek, és ugye ő rá vagy a családjár és találkoztam olyannal is itt egy a településen, aki elmesélte, hogy vannak ilyen típusú konfliktusai, amiben adott esetben még a gyerekeit és meg a családját is berelángatják. de a másik lehetőség az, hogy úgymond utána nyúlnak az illetőnek, és hogy a közmunkáját, vagy az állását veszti el, vagy éppen vállalkozóként a megbízását és ugye <hört> már azért családok életét teszik ezáltal tönkre, tehát szerintem egy ilyen pozíció az jóval nagyobb felelősséggel jár, mint hogy ezt hozzáállnak sokan, és én azt látom, hogy ez a része is megrecsent vidéken, a de nem csak vidéken, persze csak ott, ott ugye a lehetőségek szűkösebbek, tehát ha valakit mondjuk a közmunkából kirúgnak, vagy eltanácsolnak, akkor lehet, hogy nincsen, semmilyen lehetősége máshol dolgozni. Jó, azt kérdezem tőled hatalom technikailag, ami nem annyira fontos, de mégiscsak van jelentőség, hogy akkor, amikor te elmész ezekbe a körzetekbe, és a, az MSP jelöltjeit, vagy PMSP jelöltjei mellett kampányolsz, akkor az mennyire tiszta számodra, mennyire tiszta a jelenlévők számára, hogy abban a körzetben hogy alakul a tabella? Hát, nézd, van, ahol tisztább, van, ahol hogy kevésbé tisztább, Itt azért sok ilyen helyi visszajelzésből is az ember tud következni. tehát nem csak a közénkutatások vannak, hanem például az gyűjtés, mennyire gyorsan ment, mennyien fogadnak el szórólapot, mennyien vesznek részt egy fórumon, vagy egy beszélgetésen, mennyire nyitottak a, az emberek, tehát azért ez, ez sok mindent elmond arról, hogy hogy nagyjából vagy mennyire félnek azon a településen az emberek, vagy, vagy mennyire élnek jól, rosszul, mennyire elégedettek, mennyire nem. Tehát lehet, lehet személyes tapasztalatok. Amiről szoktak beszélni, hogy szeretnék, hogyha egy ember állna egy emberrel szemben, ez mennyire áll helyt azokon a területeken, ahol tegnap voltam. Hát Természetesen ugye mindenki pont azért, mert az Orbánt le akarja váltani, ezért azt a megoldást keresi, ami ezt a legnagyobb biztonsággal hozza ezt a, ezt a helyzetet. Tehát természetesen az ideális tipikus helyzet az az volna, hogyha senki több előtt nem lenne semmilyen formában, se kamupárt sem más, mint hogy lenne egy AV-test az embereknek a, a szem előtt, és akkor van két név, egy papíron az egyik ez, a másik az, és akkor ugye ott egy viszonylag egyszerű döntési helyzet van. Ez már csak a kamupártok miatt sem fog létrejönni, úgyhogy Ilyen értelemben ez a, hát minden itt is azt hiszem, hogy jártam tegnap, azt 17 jelöltet vettek nyilvántartásba, tehát már az is egy legalább egy ilyen 50-t is szavazólapot feltételez kb. Tehát magyarul nem jó a rendszer, tudatosan nem jó a rendszer, hát arra használja a Fidesz ezt, természetesen az ellenzéki szavazókat összezavarja és, és megoszza, hiszen nagyon sok embert meg lehet téveszteni hasonló pártnövekkel. Meg... És meg lesz az az egy eh, százalék, amivel egyébként ahhoz a pénzhez hozzájutnak eh, egyéniben, nem tudom, hogy mi kell hozzá, eh, már elfelejtettem, amiért ezt egyébként érdemes vállalni egy úgynevezett pártnak? Hát én azt látom, hogy azt csinálták, hogy ugye most ugye egy százalék az alsó határez változott ugye 2014-hez képes, mert akkor nem volt ilyen alsó sok hogy aki nem érje egy százalékot, annak vissza kell a. Az állami támogatását. Most erre azért reagáltak ezek a kamupátok erre a törvényi szabályozásra, és most ugye azt hallom, hogy ezek a legykák terjednek, hogy nagyjából ezt úgy oldják meg, hogy a törvényi kör, akikre vonatkozik, hogy kik a felelősek egy, egy pártért, és kiktől lehet visszakérni ezt az egy százalékot, akár a, a vagyonuk terhére is, hát ezeket az embereket olyan személyekkel pótolták, akik mondjuk hajléktalanok, vagy milyen vagyonuk nincsen, tehát az nem tudja adott esetben behajtani rajtuk, és aztán ezzel a, a hogy mondjam, jogi kiskapúval, vagy nem tudom, olyan trükkkel tulajdonképpen ugyanúgy, hát, talán nem is annyira, de azért bőven szaporodnak a, a kamu pártok. És tehát, akkor így de... Lévai Katalinnak is megérte? Hát, hogy Lévői Katalinak miért érte meg, azt nem tudom, szerintem neki személyesen semmiféleképpen nem érte meg. De te azt a történetet is... érted, már lehet, hogy egyszer kérdeztem, de hogy folyamatában előre halad az egész történet, én sose voltam Lévai Katalin nagy híve, próbáltam azzá válni, valahogy nem sikerült, vannak ilyen esetek, biztos én tehetek róla. Most ebben az éppen égetés periódusában te érted azt, hogy valakinek miért áll életében kokszáigni? Kérdezem, mondom, hogy neki személyesen biztos nem értem el, hát csak volt neki egy tiszteltem karrierje, miniszter volt, európai parlamenti képviselő. De nem egy naív kislányom, ami történt, azért azt az elejétől Én azt, azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg nem nem átverték, hanem valamilyen olyasmibe részt, amiben nem kellett volna neki részt venni. Tehát ő egy köztisztesben álló személyiség volt, és szerintem ugye a pályájának a vége felé, már politikusítéltem ez alatt, egyszerűen tulajdonképpen elveszti azt a tiszteletet, amit fölépített maga számára az elmúlt több tíz évben, és hát nem tudom, egy miért volt jó, hogy így fejezi be a közéleti szerepvállását, hogy egy ilyen zavaros pártnak a zavaros ügyeibe keveredik, ahol valóban a, a bűncselekmény gyanúja az bőven fölvetődik, hiszen hogyha egy ajánló hívvel, nem tudom, 200-300 ugyanolyan aláíráson, ugyanolyan sorrendben, mint egy fideszesnek a az alájároló hívjának ott biztos, hogy nincsen rend, és hogyha ez megismétlődik, hogy a kettő-három e, körzetben, akkor ez meg ugye azt mutatja, hogy ez egy séma. Tehát ez nem egy véletlen, vagy egy egyszeri lépés, hanem hát ez egy tudatos módon e, zajló, e, olyan cselekedet volt. Ezt csinálják a kamupártok, tehát mindegyik, egyik se gyűjt egy darab aláírás se, hanem adott másolják ki a neveket, élnek vissza az adatokkal, és így generálnak tulajdonképpen jelölteket, hogy azt a főverség az állami Hát Most már jöhetne egy mixát, aki ezt megírja. Kétszer is voltam egy hónapon belül hazádban, Veszprémben. Na, és mit csinálta? Mind a kétszer voltam egy étteremben, amit a Navrac is ajánlott, ami egy nagyon jó étterem. Mind a kétszer hosszan sétáltam. Másod... Először voltam a lackó Dezső múzeumban is, a Hompul akart elmenni, ahol Ságál kiállítás van. És állandóan néztem, hogy nem jön -e szembe a simicska, de nem jött szembe a simicska, így aztán bele nem beszéltem, így bejártam a történelmi nevezetességet, kétszer is elmentem, elmentünk Balatonfüredre, megnéztük a Balatont, és egyszer még átkerettünk a Réven is, de ennek nincs sok köze Veszprémhez. Annyiban köze van, hogy a Veszprémieknek könnyű, mert aztán, hogy 12 vagy 15 kilométerre van tőlük a Balaton. Igen, álistennek, igen. Szép város! Abszolút, abszolút, én nagyon szeretem. Persze óriási, tehát Magyarországon talán ugye hát gyűrse olyan olyannak, miskolc Szeged, Pécs talán és Budapest, tehát azért ez egy, ez egy nagyon furcsa város szerkezetű ország, tehát, oly, oly, tehát ahogy az ember egyébként mondjuk Nyugat-Európában nagyvárosokhoz van szokva, ez Magyarországon kevésbé van, így Veszprém is egy nagyon helyes városka, ha Budapestből indul ki az ember. Hát, ha Budapestból indulsz ki, akkor majdnem minden település az, ahhoz képest, hiszen nem laknak sehol, de szerintem ezt még valóban megőrizte, a, annak kellene egy megye székhely, tehát mégis csak a megye legnagyobb városa mégis azért megőrizte így a, a, tényleg ezt a kis bájos jellegét, úgyhogy nem jó, jó összhangban vannak ott a, a, a lökótelepek is, meg a, meg a családi házas rész is, tehát Kicsit olyan vagy, mint akinek nincs kedve velem beszélgetni. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok az oka, de olyan vagy, mint aki úgy túl akar esni az egészen. Mi a bajod? Ja, se semmi, semmi. Kicsit hosszú volt a tegnapi nap például. Keveset aludtál? Hát keveset is aludtam, de meg hát most már azért a kampány közepén vagyunk, tehát itt még van 20 nap hajrá nagyjából, és hát... Ma mi vár rád? Hát ma ugye parlamenti bizottságülést tartok, mert összehívtam egy költségvetési bizottságülést itt a Kósa ügyében. Te hogy, hogy azt érted? Hát nézzük, két lehetőség van, azon mindig ezt mondom, hogy vagy egy oltári nagy csalásnak a, a, a részese, vagy, vagy, vagy ilyen bűncselekmény gyanús helyzetnek, hogy ez valóban megvan ez az 1300 milliárd, ami egy brutális egy oltári nagy való, ez a két lehetőség van. Tehát, ha átverték, akkor nem tudom, hogy lehet erre az emberre rábízni. Bát, Te, mint ennek a bizottságnak az elnöke ilyenkor, mennyi mindent olvasol össze? Gondolom sokat? Há, sok mindent, csak hát a figyelmesek természetesen bejelentették, hogy ők nem jönnek el a mai bizottságülésre, mert azt játszák, hogy amikor nekik valami kellemetlen téma szerepel a bizottságülésre. Azért ez nagyon tetszett, nincs jó így. Akkor egyszerűen csak nem jönnek el, úgyhogy majd rövid bizottságülés lesz valószínűleg, illetve tárgyaltuk volna az, hogy mennyire. Ilyenkor egy bizottság mire a képes? Hát így tulajdonképpen semmire, mert hogy egyszerűen a napirendet sem tudjuk elfogadni. Ha nincs napirend, akkor nincs bizottságülés, tehát nagyjából. Tehát egy... Bementek ki jöttök, megállapítjátok a határozatkételességet. Hát ez a házszabály szerint ilyen elnök feladata, uh -huh. hogy tájékoztatja a jelenlévőket. Amikor összehívtad, a... akkor volt benned némi remény, hogy valaki elmegy. Hát nézd, mivel többségük van, ezért mindig azt szokták csinálni, hogy, hogy vagy nem mindig. Volt, amikor azt csinálták, nekem volt már négy olyan bizottságülés, amire nem jöttek el, vagy, vagy, és ezért hatázatképtelen volt, de majdnem minden bizottságülésen én teszek fel olyan napirendi pontokat az agendára, ami, amit ők leszavaznak. Tehát magyarul igazából, ha valamit nem akarnak megtárgyalni, és ott van a napirendi pontok között, akkor egyszerűen ilyenek egy módosítót a napi rendhez, és akkor levetetik azt a... Jó, ez most egy kétfős bizottság, te vagy az elnökén a tagság vagyok, és szavazni se fogunk. Te végül is a két verzió közül melyikre hajlasz, vagy, vagy, vagy mit gondolsz a történetről azon kívül, mint amit már elmondtál? Én egyetlen egy dologra tudtam odafigyelni, mert a történet annyira bonyolult és annyira szövevényes, hogy hát elvesztettem a fonalat viszonylag hamar. Ahogy egyébként, tehát az, az nagyon jó volt, hogy tegnap talán Kursa Lajos 5 percig sétált némán két újságíró társaságában, már azt követően, hogy hetet havat összebeszélt egy is ugyanazon dolog kapcsán, ami az ember érdeklődését azért megragadja, mert hogy a Mesterházi Attila most egy 60 kilós néger fekete nő göndörhajú, vagy úgy néz ki, mint ahogy kinézel, most éppen szakálasan, máskor nem. Azért ez viszonylag egyszerű képet, most ez sikerült Kursa Lajosnak szokásához híven némileg összezagyválnia, ami azért némi emberben, de az, ettől még az ember nem gondolja, hogy a szó átvitértelmében alára halára kell ítélnie csengerügyében. Hát a, mondjuk a miniszterségből biztos ki kéne rúgni. Tehát azért, hogyha valakinek ennyi esze van, hogy egy ilyen csalásnak betől, akkor arra az emberre azért csak nem bízni. A közjegyzői papírnak azért ennyi jelentősége van. Hát igen, meg a másik, hogy ugye van ez a három ház szabály, ezt szoktam mondani vittes, hogy hülye hülyét hoz, tehát az a azért a miniszterelnök... Azért megjelent a szína hangodban? Igen? Hát igen, mert ez, ez nem izgalmas, mert hát azért ez egy... Igen. No, tehát no, mi ez nem... a három dolog, elnézést? Hát a hülye hülyét hoz, ez a igen. három ház szabály. Tehát azért miniszterelnök is valószínűleg régóta ismeri a kósát, meg annak a szellemi kapacitásait. Tehát, hogy ha ennek a miniszternek nevezte ki, akkor ott a személyzeti politikával is biztos, hogy van valami probléma. Tehát én azért. Próbáltam ezt a bizottságvíléseit, próbálnám tisztázni, mert, mert valóban, hát ez egy, ez egy ilyen értelme, egy botrány, mint hogy az is botrány, hogy van ez az Eliosz ügy, amit ugye másokkal sokféleképpen írtak le, Na, de hát mégiscsak a miniszterelnök veje keverezett ebbe bele ebbe az ügybe, azért erre sem nagyon a még az újkori magyar történelemben. Te ilyenkor a kúsával fel sem veszed a kapcsolatot, vagy felveszed? Nem. Tehát nincs vele ilyen értelme dolgom. Írásbeli kérdéseket tettem föl, nekérszem tízet, körülbelül kíváncsian várom. És arra hogy... mikor kell válaszolni? Hát ilyen 10-15 munkanap között szoktak válaszolni. Ő vagy a, Meg, ő vagy a stábja? Ottok. Hát ugye miniszterként ő is, vagy a helyettese is aláírhatja a levelet tehát tulajdonképpen az, Mik az a kérdések? Amágy, kell. Hát nagyon sokféle kérdés van, hogy erről a miniszterelnök lobbizott-e, Kósa adott esetben a SESZTÁK miniszternél, vagy éppen a Vargánál, ugye kötvényvásárlásról beszélt, meg, meg ugye kelet-magyarországi befektetésekről, hát ott kellenek ugye, ezek a, a, a személyek, tehát hogy, hogy másokkal is megosztotta ezt a, az őrületet, mert ha igen, akkor az, azokat is meg lehet kérdezni, és maguknak se tűnt föl, hogy 1300 milliárd forint az nagyobb, mint a a a vagyona, tehát hogy, hogy olyan számokra... Ez már egy akkora összeg, amivel az, nem tud mit kezdeni. Hát azért egy miniszternél azért csak elvárnám, hogy tudják, igen. Akkor az 1300 milliárd forint, most egy állampi állampi már elküldtel a kérdéseidet? Tehát a választások előtt kell, hogy válaszoljon? Igen, igen, igen. Hát azért siettem vele, hogy azért még a az választások előtt jól És amit kicsit adtam be, persze sok más kérdés, például ön téma kérdő, hogy magyar forrásokból milyen egyedi pályázatokat bírálnak el a minisztériumok. Nagyon érdekes, hogy egyik se válaszolt erre a kérdésemre, úgyhogy most adtam be. Az is látszik, hogy megint egy összeangos stratégia van, mert most minden minisztériumtól, akinek beadtam, olyan választ kapok bizt, hogy ezt pontosítsam, azt pontosítsam. Tehát nagyon húzzák az időt, hogy a válaszadási külterezet... Egy rohadt kérdést kérdés nem, kérdés kérdés nem tudsz feltenni, Attila. Hogy madonna? Egy rohadt kérdést nem tudsz feltenni. Igen, igen, igen, igen, igen. Ez, ez valószínűleg nem van a hiba, nem a fideszesekre nem telje... adnak válaszolni rám. Ez teljesen egyértelmű. Így, Azt áruld el Én nekem, hogy a Simicska egyébként, amikor nem volt budapesti, akkor is veszprémi volt? Nem, nem, nem. nem. Most valamikor egy pár éve vásárolt ott ingatlant, a, a polgármesteri hivataltól nem messze van a, a, a háza, meg azt hiszem, egy hogy megyei településen is van neki egy, egy talán egy gazdasága, vagy ilyesmi. Oda, oda régebb óta kötődött már, ahogy hallom, de Veszprém az egy pár éves történet. Te szerint. hol elő Veszprémben, hogyha Veszprémbe kéne költöznöd? Hát, ahol a szüleim élnek. Az egy ház, az egy lakás, az egy csoda? Nem egy ház. Igen, igen, igen. És neked van saját szobád? Van, van, persze. Sőt, a szüleim vigyáznak is, hogy ugyanúgy el legyen, mint, az, mint régen volt. Létezik, hogy egyszer még visszatérsz oda? Hát ezt sem lehet tudni. éves jöttél? Hát amikor egyetemre kerültem, tulajdonképpen azért akkor már az időnek a több részét itt Budapesten kellett a közgazdaság miatt tölteni, úgyhogy nagy nagyjából onétról kezdve azért már a vesztényi tartózkodás az ritkult. Oké, okay, ugye akkor ma lesz ez a bizottság. Mi lesz még ma? Hát a bizottság az hánykor van, 9-kor, 10-kor? A bizottság nem az 10-kor. Uh -huh. ugye mindig a fizetősek azt kérték, hogy, hogy hát ki vidékről jön, van olyan uh -huh. tag, aki tényleg messziről jön, itt a közlekedési viszonyok is sokszor változnak, tehát az már sokkal előbbre, meg fél tíze szoktam összejűni, hogy, hogy az ne legyen akadály a hogy uh -huh. nem tudnak odaérni közlekedési okok miatt. Aztán lesz egy konferencia, ahova zárszót mondnak, hogy a bor szervezi ilyen szociális, az európai uniónak egy ilyen szociális dimenziójáról, és hogyha minden igaz, akkor estelen az átévében megyek az ugyenes beszédtel. Most ugye ezek a nagyobb szomó tomo igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Mekkora esélyét látod a győzelemeteknek? Nem hát, az ellenszéknek. Amit látok az után, és ahogy itt az emberekkel beszélgetek, akkor, akkor komoly esélye van. 15 hol voltál? Tizenötödikén 15 családi programom volt, úgyhogy szabadságot vettem. 8-án hol lesz 8-án Veszpénbe. Igen? Szerintem napközben fogunk beszélni. Kíváncsi vagyok, nagyon. Nagyon kíváncsi vagyok. Az esély megvan, hát most az a lényeg, hogy ezt valóságra váltsak az a Hát furcsa tapasztalatokat hoz ez az, vagy hozott ez az elmúlt idő, és úgy tűnik, hogy ezek a napok sem maradnak esemény nélkül. Én teljes melszélességgel kiálltam a Feri mellett, ami ezt az egyeztetést illeti, mert ahogy elbántak vele, független attól egyébként, hogy ívott-e vagy sem, az valami olyan kritikán aluli volt, hogy arra szavak nincsenek, és ez ügyben az LMP a legjobb döntést hozta, amikor bekült este a Vágó Gábort, és arról volt szó, hogy... Hát ahhoz, hogy tovább lehessen folytatni az egyeztetést, ahhoz elnézést kell kérnie, és hát a 444. hú, amelyiknek sikerült megszólaltatni a vágogából, de egyetlen kérdése sikerült intéznie hozzá, akkor, amikor sajtótájékoztató tartottak az utcán, beleértve hogy vágogában, egyszer se szólalt meg. Ez a kutyakomédia, bár pontosan ezen tudnám megmondani, hogy a kutyakomédia szónak honnan van az eredete, ez engem naponta hoz ki a sodromból, beleért, vagy fontos, vagy fontos talán, de közben annyi hírelem éri azokat, csak azokat az embereket, akikkel én nap, mint nap beszélgetek, nem is engem, hogy azon nem tudom magam túltenni, és látható módon úgy mennek tovább a hétköznapok, hogy ezeknek a rendezése egy tízes skálán, ha kettesre megtörténik, akkor egy magas számot mondtam. Ja, ez egyet értek veled, tehát szerintem ez egy ilyen, hogy miért, vagy tudom, hogy ugye ez a kettő, ami amúgy eszembe jutott, amikor én is olvastam ezt a hirteknaptak, hogy jöttem visszafelé az autóban néztem. Én is azt mondom, hogy ebben itt mindenkinek szimpatikus, hogy út senkinek nem nekem volt vele vitám, mert függetlenül most együtt tudunk működni itt a a választási siker érdekében, én, én ebből szolidáris vagyok vele maximálisan. Jó, nekem csak ez az úriember ült az eszembe, akinek az ülepén el volt szakadva a nadrág, és akire egyébként hagyhattam volna úgy. Én még így el a a nadrágat, nem láttam, de önkéntelen is így cselekedtem, és teljes izé, jó, jó hangulatban tudtunk egymástól elválni, hogy hogyan oldotta meg, nem tudom, talán talált valami izét, ilyen biztosító tűrt. Legalább egy 25 cm szakadás volt, nem, nem egy kicsi e, és azt bárkivel ezt tettem volna meg Jobbiktól a miniszterelnökig. Vagy egy civil esetében is. Köszönöm Ez egy normális emberi gesztus, így van. Köszönöm a rendelkezésre elvást. Viszont Mesterházi Attilát hallották. Itt szeretném elmondani, hogy mához egy hétre, tehát nem hétfőn, kedden. 27-én lesz a nagyon messzire jött ember, tehát kedden Aquarium Klub volt lokál, nagyon messziről jött ember bakácsal, Filipovval, önökkel és velem. Ha minden igaz, ez az utolsó előtti alkalom lesz, mert az utolsó alkalomra április 9-én, hétfőn, este fél nyolckor kerül majd sor, tehát 27-e, jövő hét ked. A mai műsor pedig 9 óráig tart, pontosabban 8 óra 57 mert Hajós András Szegeden volt tegnap, későn feküdt le, nem tudott már rendelkezésre állni, és létre létrejött a három hiányzás, abban maradtunk, hogy elköszönünk egymástól, ezt kifejezetten jó hangulatban tettük, nem úgy, és ezt nem meséltem el önöknek, mint hogy találkoztam Farkasházi Tivadarral a Szabadsajtódi átadáson, és oda mentem hozzá, csak annak bizonyítéka képpen, hogy problémákat nem csak tévéműsorban lehet tisztázni, és mondtam neki, hogy ahogy én most idebe jöttem hozzá, ugyanúgy találkoztuk a Szent István kötött, és mindazt, amit egyébként elmondtál egy felvételem, hogy megírtad a hócipőben, megmondhattad volna. Én álltam, hogy ült, nem állt föl, rám nézett, és azt mondta, hogy tudtad, hogy már hat hete nem hívtak meg engem az ATV-be. És hát akkor rájöttem arra, hogy ez egy menthetetlen kapcsolat, és farkasházi tivadar. Nem egy olyan valaki, akivel nekem dolgom van. Ha netán a szerkesztő úgy döntene, hogy minket összehozna ebben a fél évben egy tévémisorban, mert ugye ez, a, ez a fél év ez még úgy működik, hogy én semmilyen kívánságomat nem fogalmazom meg, akkor eleget tennék a feladatomnak úgy, hogy közben megpróbálnám azt érzékeltetni, hogy van ott, ugye, van ott egy olyan személy, akinek a jelenlétét nem áll módomban, semmilyen módon negligálni, de ezen kívül semmilyen kapcsolatom nincs vele, de igyekeznék minden ellenséges megnyilvánulást törölni, azt sem mondanám, hogy levegőnek nézném, igyekeznék úgy túljutni ezen a feladaton, ahogy egyébként a munkámat nem tekintem feladatnak. Uff, másodszor is én beszéltem. Jó reggelt, lehet? Egy pillanat, csak megkérdezem valakit, hogy mit szeretne. Tessük. Jó megoldottam. Azt a papírt, amit kinyomtattam, és ami nagyon sok fontosság nem volt, de az én tudásom az teljesen hiányos így. Ugye legutóbb a robotizáció kapcsán volt szó, hogy ott a cikk megemlített öt pontot, illetve öt olyan dátumot említett meg, amely a jövő tekintve fontos lehet, de ezekről semmit nem tudok neked mondani. Puskászni se tudok, mert ott hagytam a papírjaimat. A múltkora ja. beszélgetésünk pedig úgy fejeződött be, hogy te azt mondtad, hogy erről még tudnál beszélni, de hogy. Én ezzel kapcsolatban ennél pontosabb kérdést tegyek föl, abban most ö, csak egy széttárt kart látnál, ha velem szemben. Hát, hogyha az jövőre vonatkozó ö, dátummal pontosított előrejelzésekről van szó, akkor mindegy, mert azt is kidobhatod a kukába. Mert úgy, hogy tudjuk, hogy mi lesz. Olyan rettenetesen gyorsan változik minden, és ö, egyáltalán nem biztos, hogy hogy ami, ami oda le van írva, az nagyságrendileg is igaz. Ugye azt is mondják, hogy mostani technológiákkal kapcsolatban, hogy ha már, le van, ha már írott anyag van róla, akkor elavult. Olyan lehetetesen gyorsan változik minden. Úgyhogy ezek ilyen gondolatkísérletek, ezek az előrejelzések. Nem haszontalan, mert nem árt, hogyha az ember gondolkozik, vagy más emberek gondolatait megismeri, az al kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek vannak, de nyilvánvalóan nem úgy lesz. És aki leírta, az is az tudja, hogy nem úgy lesz, csak hát valami fogódzók kellenek ezzel kapcsolatban, hogy egyáltalán milyen, milyen nagyságrendekben gondolkozzunk. De ez a hétköznapi életünket is teljesen meg fogja változtatni, vagy azon a területen okoz majd változást, amely a háttérországban zajlik, és ahol te is jelen leszel? Én ö, azt látom, tehát ez az életünket alapvetően megváltoztatja, és ö, ilyen régi toposzokat bont le. Tehát például az, hogy, hogy megjelennek a. Ö, ilyen, folyamatosan, gyorsul a, változás, a változás, folyamatosan gyorsul a változás, tehát a, a, a sebessége is egyre nagyobb és nagyobb. De, mindenféle új megoldások jelennek meg az életünkben, és szándékosan nem aztán a technológia szót, mert az szó, mindenki azt gondolja, hogy az, igen, az, az olyan dolog, ami messze van, ami el sokan nőrdög, mert nem tudom, kik a mér, bizonyos mérnökök foglalkoznak, és ez engem nem érint, de mert megoldások szintjére szintjén jelennek meg ezek a dolgok, mondjuk az intelligens otthon, meg az meg a autóknak az önjáró funkciói, amik már, már most is vannak, a beparkol, az az autó, amelyik beparkol, az ugye önjáró, és most már ez egy teljesen elfogadott ö, megoldás egy biztonság kategóriában. Tehát, hogy ezek a megoldások megjelennek, és mindig újabbak és újabbak lesznek. Ennek, ennek van egy következménye, az éppen a mostanában ö, szembesültem vele félig, nem is igazán én, hanem, hanem csak úgy így. de Más történetek kapcsán, tehát hogy, hogy euh, euh, például megszűnik, vagy nagyon mért, mert mértékben leértékelődik a, a tapasztalat. Tehát az hogy valamit hogyan csinálunk. Tehát, hogy van egy, van egy idősebb munkavállaló, aki már úgy minden csínyát De hogyan tud leértékelődni a tapasztalat? Úgy, hogy, hogy van egy idősebb munkavállaló, idősebb, tehát mondjuk annyi idősebb, mint én. Igen. 20 valahány éve dolgozik, Igen. vagy esetleg már 30. tehát minden egy csínyát, ismeri a, a dolgokat, hogy hogy kell csinálni. Igen. És miként, mire kell figyelni. De közben jönnek újabb és újabb megoldások, amelyek ennek a munkának egy részét már elvégzik helyette. És még az is lehet, hogy, hogy, hogy, hogy jobban csinálja. És megjelennek a fiatalok, akik nyilván sokkal kevesebbet tudnak, de egy dologban mindenképpen mások mint a, az X generáció. Ez pedig az, hogy mondjuk gondolj be, hogy aki most kijön az egyetemről, 23 éves, uh -huh. 2018-ban, uh -huh. 10 éve ezelőtt, amikor a válság kitört, ami nekem egy ilyen a munkám kapcsán, ilyen, ilyen benchmark esemény, uh -huh. mintha most lett volna, de hát 10 éve eltelt azóta gyakorlatilag, aki most végzett az egyetemen, akkor 13 éves volt, és 2008-es, egy ilyen csak modern idő, Gondolj bele, egy, egy 23 éves ember az, az úgy nőtt fel, hogy soha az életében nem volt olyan, hogy valami olyan lett volna, mint három évvel korábban. Tehát ő abban ért, hogy minden változik. Tehát, hogy nem szok, nincs ideje megszokni semmit, azt, van, azt volt lehetősége megszokni, és arra nevelődött rá, hogy mindig-mindenben új dolgok jönnek, és... Azért mindig-mindenben nagyon... nem jönnek új dolgok, Péter. Sok dologban jön új, de, Oké, okay, bele lett. igen, tehát oké, okay, nem, de nem mindenben, de rettetesen sok mindenben, igen. És neki igazából az a dolga, hogy ezeket a, ezeket a, ezt a folyamatos változást befogadja és internalizálja. Hát ez ígyben nagyon az igazságtalan az élet, mert uh, az. van egy bizonyos életkor, ahol az ember ezt úgy sajátítja el, mint hogy a hal megtanul úszni, és aztán meg ugye eljön egy bizonyos pillanat, amikor az ember elkíséri a gyerekét a pályára, az elesik és föláll, ő meg elesik, és mehet a baleset is ebészetre. Ez, ez így van. Nyilván vannak állandó dolgok, tehát hogy nem tudom a, egy jó vezetőnek hogyan kell viselkedni, az lehetséges, hogy keves, kevésbé változott 20 év alatt, de valószínűleg ez is. De mondjuk, mondjuk abban, hogy nem tudom, hogyan kell kezelni egy szívbeteget. Jó, de maradjunk, abban, jó, maradjunk ott, ahol te beszélsz. Ez a folyamat, ha ezt folyamatnak látjuk, akkor ennek ugye most nincs vége. Azt lehet tudni, hogy ez hogyan folytatódik, vagy hogyan folytatódhat. Hát, Tehát, hogy ez van, most egy, egy, egy véget nem érő izének vagyunk a, a részesei, ami korábban ez, nem ilyen volt. Ezzel kapcsolatban mindig az a, az, az, az, az érdekes, hogy ha, ha megnézik a történelem folyását, akkor, akkor azt látjuk, hogy, hogy a változások ö, egyre gyakoriabbak, és egyre inkább, tehát egyre gyorsulnak. És ez valamikor arról van, hogy nem 500 év alatt történt meg a változás, hanem 100, ugye ez még emberi, lépték alatt, emberi léptékkel felmérhető. mert, mert Amikor a változást mondasz, akkor azt ki tudod fejteni három mondatból, hogy ez mit jelent? Alapvetően technológiákról beszélek, azzal, amit az iskolában tanultunk, hogy ipari forradalom, ugye ez az egyetlen technológiai változás, amiről egy átlag az iskolában beszélnek úgy, hogy felhívják a figyelmét, hogy előtte ilyen volt, utána meg olyan lett, és ennek társadalmi változásai következményei is lettek. Ugye valójában ezzel az a legnagyobb probléma, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy munkai problémát okoz, hanem kicsit olyanná teszi ez a változás a hétköznapi létezés, mint hogyha az ember egy marslakóval találkozna, csak úgy tűnik, hogy egy bizonyos korosztályban egyre inkább azt érzékelik, hogy egyre több a marslakó, miközben a marslakó meg azt mondja, hogy apa, nem tudok veled mit kezdeni, mert te egy más nyelvet beszélsz, mint amit én ma már használok. Hát ha már iszlattunk a maslokoknál, akkor ez a világok harca. És milyen tehát, világ hogy... áll szemben? Milyen világa? Hát ez a verszére világok harca, tehát önnek a maslokok is elfoglalják a földet. Jó, de a maslokok is mi vagyunk. Jó, de, de jó, csak az a, az, a, az a különbség, hogy a maslokok is mi vagyunk. De, a saját gyerekeink. E, igen. Tehát, van egy tehát e -hát nem idegen e -hát. bolygókról jönnek ezek az emberek. Vagy egy, ezek a lények? Egyrészt mi vagyunk, másrészt meg, meg van egy ellenérzés, hogy mások. Ugyan most mindenki fikázol az Y generációt, ezért azért, azért. Nyilván valóan, amikor gyerek voltam, akkor hallottam, hogy az akkori fiatal felnőtteket meg tíz évvel korábban fikázták az öregeket. Jó, abban a, folyam, abban, a tarú, abban a csoportban, ahol te vagy, ott el korosztályilag, hol helyezkedsz? Ö... Nyilvánvalóan az idősebbek közé tartozom, de nem vagyok egy. nem, nem kirívó, hogy én ott vagyok. Végre egy utolsó Te kérdés, aztán folytatjuk. Mit szólsz ahhoz, hogy nagy valószínűséggel, ha minden így marad, akkor az egyetemet kiköltözik Bécsbe. Nagyon szomorú vagyok. Ennek gyarron annak van, van, van általános ö, oka, hogy, hogy általános. Értelmezése, hogy miért vagyok szomorú, tehát hogy ennek ez, ez, ez, ez bizonyos dolgokat jelent. Most ugye a saját szakmám kapcsán, új, új szakmám kapcsán azt láttam, hogy egy, egy olyan egyetemi, tehát hogy olyan tudás közeg épülhetett volna föl az egyetem köré, amivel, amiben, ami nagyon sokat segít volna Magyarországnak. Azért, mert nagyon sok egyéb, Dolog, hogy a korábbi szakmám, hogy a tőkepiacot ugye Magyarország teljesen marginális szerepet képvisel, de ebben a dologban, adatokkal kapcsolatos tudományokban, data science, ugye ennek ez a kicsit, kicsit fancy neve ennek a dolognak, ebben Budapest elég jó pozícionálja magát kicsit demokratikusabb is ez az szakma, mint mondjuk a több a piac, mert kisebb a koncentráció, tehát sokkal több helyen vannak érdekes dolgok. De, de úgy tűnik, hogy Budapest egy elég jó helyre e, került, és ezt, ebben nagyon sok lehetőség lett volna, amit egy ilyen tudásközpont, amit egy, egy ilyen képés és a hozzá kapcsolódó e, üzleti kapcsolatok jelentenek az, e, az sokat sokat jelentett volna szerintem Magyarországnak. Há most ez. Nyilvánvalóan ez nem fontos. Hát nem fontos, vagy fontos, de így? Hát, uh, igen, tudjuk, hogy miért történik ez az egész, tehát, hogy mi van ez Köszönöm a rendelkezésre, lesz jövő héten ismét találkozunk. Oké. Okay. Duronelli Pétert hallottak. Van hat perc, hogyha akarnak telefonálni, ám tegyék. 0614890999 és 0636771161. Szállj be, gyerek vagy, gyerek. Én még annyit szeretnék mondani, hogy egy hét múlva a 27-én lesz a nagyon messziről jött ember. Tehát kedden, este fél 8-tól az akvárium, Club volt lokájában, Bakáccsal, Filipovval és velem, és hogy idén hosszú idő után nem leszek jelen a voltfesztiválom. Máshol leszek, nem arról az, hogy nem hívtak meg ha beleteszem, hét a láb egy holnap hét és 49 között majd hosszabban igényt tartok az Önök társaságára már, mint betelefonálásban. Köszönöm a civil Rádiónak a lehetőséget Pogány Ádámnak, hogy együttműködött velem, ez már sajnos nem tart sokáig. Mert nem mutattam meg a kacsámatot Április 8-áig 11 műsor, az április 8-ai műsor, vagy az április 8-ai választás utáni 5 műsorral együtt, pedig holnap még 16 műsor lesz. Hogy az élet gyorsan megpróbáltam nem nézni hát. Tessék. Én szeretném megkérdezni, miért kell ennyi pettingelni val liberális politikusokkal, mert véleményzetérekkel? Mint elsimor László? Nem értem. Mint elsimor László? Hát ő egy üdítőkivéztel. Akkor ma milyen véleményvezér volt baloldalról? Áruroja már el. Milyen politikus volt. Milyen politikus milyen Attila volt, a... és Elsimo László egy-egy. Viszont hallásra. Ha lábamat, szájver, gyerek, menjen el, a valóság érzékelését beállítják. Baloldali véleményvezér itt egy volna az én vagyok, de én nem vagyok se baloldali se véleményvezér. Ennél nagyobb mértékben már nem szeretném önt miszlikbe vágni. Ha valakinek még van kedve betelefonálni, akkor 061489099 és 0636771161. Ha bele teszem, a a Kocsánatot. Nem mutatom meg A kocsánatot Van egy kék toa Jó reggelt Két rövid dolgot szeretném mondani Az egyik, amit 7 és fél 8 között elmondott. Azzal, ha van olyan Akkor tízes es 11-esre tudok azonosulni Köszönöm A másik rövid dolog hogy ugyanhez a témához kapcsolódik, hogy Horváth Péterrel általában is jellemzően nem szoktam egyet érteni, de tegnap ugyanebben a témában, ahogy ő megnyilvánult le a kalappal előtte, ő is tízes skálán tízes kapcsolódik. Nagyon szépen köszönöm, tartsa meg jó szokását.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 jó reggelt, Horváth Péter, és mi lesz április 16-a reggelszor? Azt meg. Halvány Péter, én azt se tudom, hogy holnap mi lesz. Jaj, de hát akkor az azért az előre, a az műsorral mi lesz? Hát, Műsor jön. lesz? Műsor lesz, de ahogy a hajostól elbúcsúztam, szépen elbúcsúzom emberektől, de egyelőre bárjuk meg a kilencedikét, és találkozzunk jövő éten kedden. Jó. nem hár, Fialajanos kukat, gmail.com, holnap Tibor helyett, illetve nem tudom, és Tibor, hogy az eszembe, talán Veszprém miatt. Halvány le a is, hogy a fejem hogyan jár. Holnap Gyurcsány Ferenc és Donát László lesznek a vendégek, az első 75 percet pedig telefonokkal töltjük, hogyha benne lesznek csütörtök és a péntek az tele van, a jövő hét pedig ugye egy nappal rövidebb, mint hogy az az követő hét is egy nappal rövidebb húsvét miatt. Pénteken és hétfős is műsor, 30-án illetve másodikán. Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, hogyha a mai nem az utolsó volt, csak kísérleti, úgy találkozunk 21-én Szerdán beledek és Bence napján. Györgyev Benedeknek boldog névnapot.